Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük Önöket! Kondzsia Gábor, Bányai Géza, két vendégünk van ma, Kerényi László Sándora. Budapesti Közlekedési Központ közlekedési stratégiai Főszervezetője, és Varga Márton, a levegő munkacsoport munkatársa, aki közlekedés, városi közlekedés témakörrel foglalkozik, és még egy nagyon izgalmas dolog a kamionról vasútra kampány szervezésével. A közlekedés kicsit hát, keményen felütve a dolgot, azt kell mondani, hogy ut utóbbi 50 év a közlekedés tervező tervezőké itt a városban, meg azt lehet mondani, hogy általában a, a, a, ami megvalósul, ami érdemben érvényesül, az a, a közlekedés tervező kégisze alatt történik, és hát a, majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy a város és a közlekedés tervező tervezik, legalábbis mi ezt tapasztaljuk, mezei város tervezők. Hát hogy nincs igaz, egészen igazunk, de majd ti azt megszáfoljátok. Minden esetre a fejlesztési, hát pénzek nagy része és közlekedés fejlesztésekre megy el, és hát a kérdések, a neurologikus pontok, amik minket személyünkben érintenek, zavannak, vagy éppen tetszik nekünk, aznak is a nagy része közlekedése kapcsolatos és hát korunk a közlekedésről szól, egyre inkább arról szól, annak ellenére is dacára, hogy a informatika a révén akár csökkenthető is lenne ez a terhelés, mert mindenhova, mindenhol lehetünk, de valójában tovább növekedett a forgalom, hozzájöttek még az eddigi ingázáshoz, még plusz a bevásállóközpontok, a lakóparkok, és így tovább, és így tovább. Szóval a, a közlekedésről szól a világ és ennek megfelelően ebben a műsorban is ö, számtalan alkalommal foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, pro és kontra. Na most ö, ezt a műsort is ennek szálljuk, méghozzá örömünkre egy, hát mondjam, mi voltam erre mondani, két profi fogadta el a meghívásunkat, egyikük az jelenleg, és felelős beosztásban foglalkozik a közlekedéssel, mások operi fejlős beosztásban foglalkozott, egy időben majd ő elmondja, ha akarja, ugyancsak a közlekedésfejlesztésnek fejlesztésnek a kérdéseivel, és e, hát az elmúlt években ez a kérdés megint csak különös erővel hát merült föl, különösen az elmúlt időszak, az elmúlt hónapokban nyilatkozott háborúban szinte a BKV-val kapcsolatban, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez a téma mindenképpen a megbeszélésre szorul. De még mielőtt belemennénk nagyon a, a melegébe, szeretném megkérdezni, hogy ez a Budapesti Közlekedési központ, hogy erről kapnánk egy találkoztatót, hogy ez micsoda, miért alakult, mikor alakult, ki irányítja, és itt a szó, szóval, amit a hallgatók számára fontos lenne elmondani. Igyekszem valamelyest összefoglalni röviden, ha, ha sikerül, bár nem tudom megkerülni ezt a felvetést, talán érdemes egy kicsit a módba kezdeni a történeten. Én úgy gondolom, hogy nem csak a közlekedés tervezők fejlesztik a város, mink az elmúlt húsz évben én inkább azt szoktam mondani, hogy ilyen is, olyan is történt. Nagyjából a városfejlesztés és a közlekedés külön utakat járt. Van arra például egy közlekedésfejlesztési feladatot nem sok városfejlesztési momentum vezett, illetve fordítva. Most így jöttek létre mondjuk önálló közlekedési létesítmények, például a, itt említettük a beszélgetés előtt a négyes metró első szakaszát, ahol hát mondjuk nem annyira tetten érhető, hogy hol van ez város szerkezetileg kellően alátámasztva, mondjuk az első szakaszt a ugye, belvárosi részre értve, de hát a másik oldalra is van példa, ahol mondjuk az helyén annak idején létrejött egy bevásárló központ gyakorlatilag tömegközlekedési kapcsolatok nélkül. Ha szabad a BKK történetét, onnan kezdeném, hogy önkormányzati törvény által kijelölt fővárosi közlekedési feladatok. Uh -huh. Ugye ez az 1990 évi törvény. Ebben konkrétan meghatározásra került, hogy a fővárosi önkormányzatnak milyen típusú közlekedéssel kapcsolatos feladatai vannak. Itt ugye a saját tulajdonú úthálózat, kezelését kell érteni, a kerületi utak azon részének kezelését, ahol a tömegközlekedés jár, a forgalomtechnikai kezelést a teljes fővárosi úthálózaton, ugye ez 4500 km összesen, és a tömegközlekedés... Tehát kerületi és fővárosi együtt? Ott... Igen, igen, igen. igen, igen. Ez a forgalomtechnika dolog, az azt mondja, hogy lámpa van, sávok fölött, Jelzőlámpa, forgalomtechnika jelzések... Buckák, stb. Ilyesmi. Így van, így van. Lassítás, meg igen, mi? Igen, ezeknek a, a kezelői feladatai, tehát forgalomtechnikai, jóváhagyás hasonló, és tulajdonképpen a fejlesztések is. Na most ez egy olyan csomag, ami eleve egy kétszintű önkormányzati rendszerben már már itt is ugye magyaráznom kellett, hogy melyik útra, melyik vonatkozik. Ugye ez már önmagában egy, egy determinált helyzet olyan értelemben, hogy folyamatos egyeztetésekre, együttműködésre van kényszerítve, ha szabad így fogalmazni a főváros. Nem is beszélve arról a, a nem létező régiós helyzetről, ugye, ami Budapest környékét jellemzi, hogy tulajdonképpen ma is az a helyzet, hogy a város határa az, az az a határa, ameddig egyáltalán jogosítványa van egy fővárosi intézménynek, az, az teljesen példa nélküli, hogy hiába van 11 elővárosi vasútvonal, ugye itt a bemutatásnál előkerült a vasút, hiába van 11 elővárosi vasútvonal Budapesten, hogy azon ki és mit és milyen menetrend szerint és hogyan szolgáltat, az állami kompetencia. Tehát az MÁV, azzal a fővárosi önkormányzatnak gyakorlatilag operatív kapcsolata nincsen. És azért ez így nem teljesen van mm -hmm. jól. E, korábban ugye létezett egy BKSZ nevezetű szervezet, ez e, nagyjából egy éve megszüntetésre került. az a budapesti Közlekedési szövetség Így van. De e az, egy, az egy ilyen, valóban egy szövetség jellegű valami ami volt? Hát ugye ez részben volt egy intézmény, részben pedig egy eszme. Én azt gondolom, hogy az eszme az, az fontos, és az túl fog élni ezt a szituációt, tehát ebben az irányban Mert az nem, kell... egy, ha, nem egy hatósági szerepet, vagy hogy intézkedő szerepet ellátó szervezet volt, hanem egy ilyen kovázi, civil szervezet. Így van, ennek van egy sajátos uh -huh. története 2005-től. Az elképzelések azok ö, ö, szinte talán hasonlóak voltak, mint a BKK létrehozásakor olyan értelme, hogy legyen egy professzionális összefogója a főváros és környékének közlekedésének, hogy aztán miért alakult így ennek egy hosszú története van. Lényeg az, hogy ugye 2010-re jutott el a város oda, hogy gyakorlatilag az a közlekedési ügyosztály, aki hát 20 évig küzdött azért, hogy valamilyen módon csak összefogja, irányítsa ezt a fővárosi közlekedést mindenféle korláttal egyebekkel. Ez gyakorlatilag hát, abban a formában nem tudta ellátni, nem volt meg minden eszköze arra, hogy, hogy ellássa a feladatát. És ezt felismerve, gyakorlatilag 2010 őszére alakult ki a, a BKK-nak a koncepciója. Most nagyon dióhéjben összefoglalva körülbelül annyit jelent, hogy a tulajdonosi feladatokat bíró önkormányzat és a szolgáltatói típusú, üzemeltetői típusú feladatokat ellátó fővárosi cégek, úgy mint BKV, úgy mint akkor még FKF, ZRT közé kerüljön egy olyan cég egy olyan összefogó szakmai professzionális felelős szervezet aki a megrendelői funkciókat a szakmai felügyeletet megfelelő módon el tudja látni mert egy 70 fős ügyosztálya maga a hivatali nehézségeivel, kötöttségeivel, ezt egyszerűen képtelen volt ellátni. Tehát nagyjából ez az a, ez az a struktúra, ami ez jelenti múlt, azt is, hogy mondjuk a BKB-nál, vagy a, vagy a vállalatnál és a az önkormányzatnál, a fővárosnál, úgy mondjam, csökkent, mondjuk az adminisztratív létszám is bizonyos feladatok oda Én azt szoktam erre mondani, ez országos szinten is igaz, hogy gyakorlatilag... Parkinson törvényére is. Ez nem olyan, mint a jégkoronk, hogy lenne A, B és C sor, hogy most akkor kizavarjuk az első csapatot és jön a második, ezért ez egy viszonylag szűk szakma, tehát itt... Új, új embereket, nagyon nehéz új szokat, szintén nehéz alkotni. Való igaz, hogy az átmenet az mindig nehéz, és, és átmeneti megoldásokat is sokszor szül. A koncepció természetesen az volt, hogy amennyivel a fővárosi létszám csökken, azért, mert a feladat kerül egy feladat átadással az önkormányzattól a BKK-nak, annyival nő ugye a BKK szervezete, és amilyen feladat kikerül a BKV-tól mondjuk, vagy akár a, a, a most már BKK közúttól, ami, ami levált az FKF-ről annak idején, e, annyival szintén ő a, a BKK létszema, tehát inkább egy, egy átrendeződésről, átszerveződésről van szó semmint feladatok duplikálására, hiszen é, éppen azért e, történt minden, hogy a dolog végül is hatékonyabb legyen, és, és a feladatellátás átláthatóbb és gördülékenyebb legyen hozzátenném, hogy nincs még vége az átalakulásnak, tehát igen szép hosszú átmenet. Nyilván itt a, a jogszabályi környezet megfelelő alakításától elkezdve a feladatok konkrét átadásán, ami hát azért felelős szervezetekről szó, ugye egy, egy nagyon komoly és eszetett szerződéses jogviszony kialakításán. Keresztül ugye humán erőforrás kérdésekig mindent egyszerre kell kezelni. Úgy hozzáteszem, hogy közben a, a, a feladatok meg napi szinten vannak, tehát ugye nem lehet leállni, nincs az az ideális helyzet, hogy kivonulunk a sivatagba és felépítünk a város. Varga Várton? A, a, akkor most belekérdeznék, <coughs> hogy a feladat átvételek a VKK közútnak a megalakítása, tehát ennek a feladatnak az átvétele a főkeféttől a az irányításnak, tervezésnek átvétele a BKV-tól, mennyire járt együtt az üzeti folyamatoknak az átgondolásával, újra definiálásával? Én azt gondolom, hogy részben igen, illetve ahogy említettem, részben még nem vagyunk a végén. Tehát amikor 2010 decemberében elindultunk BKK ZRT-ként, olyan 17 és 23 fős volt a cél, körülbelül a 2000 és 11 évfordulóján. Ma, ma járunk ott, hogy 200 valamennyi dolgozónk van, ugye. Itt azért fontos megjegyezni, talán ezt nem mondtam el kellőképpen, hogy ugye a BKK közút, az RT, aki ugye a korábbi közút közútfenntartási ágazatának kiválásával jött létre, ugye ők nem a BKK, vagy a ő BKK tulajdonú leányvállalat. Ők azok, akik gyakorlatilag a az üzemeltetését, fenntartását végzik a fővárosi ö, kezelésben lévő úthálózatnak. Eddig a csinálta? ugye az FKZ értének a közútfenntartási ágazata. Oké. Ugye mi egy új szereplő vagyunk, tehát a BKK valahol egy, egy, egy nem létező űrt töltött most be. Ugye mi vagyunk azok, akik a folyamatosan ö, változó jogszabályi környezetben, de amed, ameddig mostanra eljutottunk a az előnyünkre változó ö, környezetben gyakorlatilag a, a megrendelői funkciót látjuk el. Ez azt jelenti, hogy mi korábban mondjuk a fővárosi önkormányzat szakügyosztálya kötött egy szerződést az FKF-fel, évi X milliárd forintra, hogy akkor abból télen sózzon, nyáron kaszáljon, ö, tavasszal kátyúzzon. Hát, sózni, elsózni. a sózás, azt tilos. Síkosságmentesítsenénk kérek elnézést. Össze pedig ö, útfelújítást végezzen. Ezt a szerződést ö, ö, a jövőben a BKK köti majd a BKK közúttal. Ezt miért kell ilyen bonyolultan csinálni? Tehát ha van egy van egy, egy vövő partner, mondjuk az önkormányzat, ez elég egyértelmű, és az mondjuk létrehoz egy céget, akkor még kell közé még valami, miért nem bírja ezt saját maga? Ugye nagyon fontos, hogy itt a BKK egy közlekedés szervező, cég, ami alatt azt értjük, hogy ha csak a kezelés lenne a feladata, nyilván nem lenne ilyen közbenső szereplőre szükség, de ez egy ágazat a sok közül. Ugye itt legalább ugyanekkora szükség van arra, hogy mondjuk a tömegközlekedés megrendelőjeként ne négy, azaz négy darab ö, önkormányzati tisztviselő legyen a 13 ezer fős BKV-nak a párja, mint ahogy ez volt az ügyasztály időkben. De akkor elméletleg nem arról szól, hogy a BKV-nál van az a szellemi erő, ami mondjuk összeállítja a menetrendeket, a Stb. a ennek a mondjuk négy felelős embernek mondjuk a, az igényei alapján. Hát igen, de ez nem, nem de jó, a te... négy felelős ember, azért ez nem egészen így Na, van. működik ez? Mert a paraméterkönyvet a közgyűlés fogadja el. És Annak ez a... most májustól még vál... tovább mm -hmm. is vál... változni fog, azt majd a Laci mondja, hogy pontosan hogy, mert az Európai Uniós irányelvnek megfelelően kell átalakítani a felelős és a végrehajtó kapcsolatát például a tömegközlekedésben. Tehát ebben van egy, ebbe egy EUS minta hogy... is tulajdonképpen? Ahogy van, ez a... működik, hát irányel működik. van rá. Mm -hmm. a, tehát a amit kérdeztél, ugye van, a, van egy fővárosi közgyűlés, politikailag minden a fővárosi közgyűlésvel. Van a főpolgármester hivatal, a főpolgármester hivatalnak vannak mindenféle szakmai ügyosztályai, amelyek, hát most az elvet mondom, a gyakorlat az nyilván nem egészen így ki, vagy legalábbis ebben a modellben, amiről a Laci beszélt, ebben erre felé haladunk, hogy ezek nagy általánosságban tekintik át a dolgokat, és nem, nem részleteiben. És a, a részleteket már a BKK uh -huh. csinálja. Hogyha fölülről úgy látszik, hogy valami baj van, akkor a főpolgármester hivatal vagy közvetlenül a közgyűlés megkérdezi a BKK ZRT-t, hogy itt mi is a helyzet. De az egyes részfeladatokra a szolgáltatókkal a BKK ZRT köt szerződést, ő felügyel arra, hogy a, azokat a szolgáltatásokat a megfelelő minőségben állítsák elő. Ez és jó, a hát, jó a szolgáltatónak, tehát jó a alakulnak, tehát a polgárnak? Most arra gondolok, hogyha van egy, mondjuk egy, egy BKV, ember van 13 ezer dolgozó, és mondjuk 300 vagy 5, 50 ember a, a, a menetrendekkel foglalkozott, mondjuk, és ez az 50 ember helyett most a bkk csinálja, akkor mennyivel lehet, hogy a BKV-n belül nem úgy képviselik mondjuk a, az érdekeket, a, mint kívül? A, Tehát, hogy van, ennek a, van egy ilyen szükséges hogy Ugye tudjuk megosszása? a Parkinson törvényből, Igen. hogy minden szervezetnek van Igen, egy önérdeke, Igen. és egy idő után ezt az önérdeket kezdik képviselni. Igen. Tehát nagyon rossz az, hogyha egy szervezetre saját magának az ellenőrzése is rá van bízva. Mert akkor már abban lesz érdeket, hogy elkenje a felelősségeket, hogy eltakarjon olyan dolgokat, amelyeknek inkább nyilvánosságra kellene kerülne, inkább láthatónak kellene lennie, hogy a konfliktusokat ne megoldja, hanem szűnyeg alá söpörje. Tehát, hogyha a, egy olyan viszony van, hogy a BKK megrendel egy menetrendet, és a BKV nem tudja ezt a menetrendet teljesíteni, akkor ott létrejött egy konfliktus, amit valahogy meg kell oldani. Ha belül van, akkor elkezd szumákolni a BKV, például néhány Járatot kihagy az ember. Azt hiszi, hogy most jön 5 perc múlva a busz, és kiderül, hogy 20 perc múlva jön, mert egyszerűen kimaradt egy intézik. Ezt és házon belül el lehet intézni, hát mert szabad... akkor, hogyha járba panaszkodik uh -huh. az ember a BKV-nak, az védi a becsületét. Uh -huh. Ha a BKK-nak kezdeknek majd el panaszkodni az emberek, akkor tegyük fel, vagy reméljük, hogy a BKK nem elkenni fogja akarni ezt a dolgot, vagy valami semmit uh -huh. mondó választat, hanem hanem felhívja a BKV-t, hogy adjon egy igazol, vagy a, hogyha kiszervezik a buszokat, akkor a kiszervezett megbízott buszolgáltatótól uh -huh. kér egy igazoló jelentést, hogy miért nem jött a busz. Uh -huh. Ha szabad egy közbevetést, hogy, hogy amit a négy fő kontra 13 ezer fővel próbáltam érzékeltetni, ez ténylegesen az a helyzet volt, ahol négy köztisztviselő munkaköri feladata volt az, hogy a BKK, BKV, bocsánat, BKV szakmai, kontrollját ellásson. Azt Nyilván ezt nem lehet elvárni négy ö, köztisztviselőtől, hogy megírja a menetrendet, ellenőrizze a menetrendet, kijárjon a megállóba, megnézze, hogy ott van-e a busz, mm. vagy nincs ott a busz. Csak békák -e, ez, egy, is ez egy történelmi szituáció volt, mm. amiből két irányba lehetett volna ellépni. Az egyik az, hogy földhúzzasztjuk az egykori közlekedési osztályt 200 főre, ahol egyszerűen kisebb különítmények el tudnak indulni reggel, és akkor bejárják a, a, a várost, és ellenőrzik a szolgáltatást. A Tehát ez, ez egy, <gül> hát akár azt is, igen. <gül> Dráma ideig. Akár azt is. Vagy pedig ez a bizonyos BKK modell, amit talán azt még szintén nem mondtam, nagyjából a London működő és évek alatt kiforrott Transport for London nevezetű uh -huh. intézmény áll előttünk példaként, ahol, ahol nagyjából ugyanez a struktúra. Uh -huh. Na most nyilván itt a, itt a, a tulajdonos és, és szakmai érdekek, ahogy a, a, az előbb elhangzott képviselete nagyon fontos, a londoni, mondjuk, mondjuk buszos megrendeléseknél egészen elképesztő szabályozás van. Tehát, tehát magyar füllel el, el se hisszük, hogy Térna mi mindennek mi szerepelnek egy, egy, egy kiírásban. Ott konkrétan a Transport for London azt mondja meg, hogy kedves vállalkozó, akkor én most meghirdettem a következő szolgáltatást, ami egy adott vonal, vagy vonalcsoport. Meghirdetem két év múlva. Meghirdetem jel... két év múlva, így van, tehát nem holnap, hanem, hanem akkor, tehát föl lehet rá rendesen uh -huh. készülni. Megmondom a két végállomást, tehát innentől idáig megmondom a megállókat, hogy itt-itt-itt kell megállni, megmondom a menetrendet, hogy mikor van az első járat, mikor van az utolsó járat, és valami egészen hihetetlen bónusz-málusz gyakorlatilag olyanokat szabályoznak, hogy ha áruhás ellenőreink felszállnak a szolgáltatást végző járműre, és azt tapasztalják, hogy nem azon a hangszínen mondják be, hogy melyik megálló következik mínusz, ha túl gyorsan indul el, és valaki megbotlik mínusz, ha késik a menetrendhez képest mínusz, ha siet a menetrendhez képest mínusz, tehát valami egészen hihetetlen részletezettséggel és számon kérhető módon írják elő, hogy mit kell szolgáltatni. Amikor a szolgáltató ezt felmérés elvállalja, kötnek egy szerződést, és nyilván, hogyha ő viszont ö, teljesít, akkor a másik oldalon pedig fizetni mm. kell. Tehát ugye ez, ez a ez a történetnek, Ez Tehát nyilván ez a megrendelt szolgáltatást a, a végén is ez egy is olyan, Ez egy olyan vízió, ami, ami mondjuk ö, valami határidej annak, hogy, hogy mikor képzelik azt, hogy egy hasonlót lett Magyarországon csinálja? Ugye Londonban erre volt 8-10 év, amíg ez kiforrott. Magyarországon, ugye, ahogy elmondtam, hogy Budapesten fővárosban 2010 második felében vált ez igazából élessé, a BKK létrejöttével, és itt igazából egy, egy nagyon súlyos kényszer van, hát részben a, a BKV jelenlegi állapota, amit hát azt hiszem nem kell részletesen nem. viszonylag Ját, nyilvánosság elé került ez az elmúlt években. Ö, részben, amit itt szintén félig elhangzott, ez a bizonyos uniós irányelv, illetve ez a bűvös április 30. május 1-i forduló. Ugye 2004... Azon a dátum nem hangzott el, az micsoda konkrétan? 2004 ö, uh -huh. április 30-án kötött a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Zárt Működő Részvénytársaság, tehát a BKV, egy 8 éves szolgáltatási szerződést. Nem véletlen azon a napon, ugye ez még a május 1 csatlakozás. csatlakozás elő estéjén történt. Éppen azért, mert hát mondjuk úgy, hogy ez a szerződés még nem tudta mindenben azokat az uniós irányelveket magára nézve kötelezőnek tudni, amit, amit a 8 év elteltével 2012 május 1-től kezdődően viszont kénytelen lesz. Tehát, tehát most egy van két egy vonását lehet egyséten, hogy mi az, amit hát, mondjuk nem hát. volt, és, és mi az, amit ezen túl majd elméletileg. Részben el, elmondtam, tehát ugye a, a teljesen világos megrendelő-szolgáltató mm. viszonyt, az, hogy a megrendelt szolgáltatást ki kell fizetni, a megrendelőnek ellenőrzési kötelezettsége, feladata van, tehát mindaz, ami ugye eddig az általam is egyséten De itt módon... minden, mind a két oldalon komoly hunyák vannak. Hát a, igen, ezért kérdeztem, hogy a, az egyik oldal, persze a fővárosi önkormányzat, a, aminek megvoltak az érdekei. Az elején beszéltünk erről, akkor ezt felolvasnám a Tarlós István nyilatkozatából február 21-én 21 adta nyilatkozatot, hogy itt jegyzem meg, hogy a négyes metró tette tönkre a város. Gondoljon bele, ha ezt az 537 milliárdot a BKV másra, Például a földfelszíni tömegközlekedésre fordította volna, most nem itt tartanánk. Nagyon elhibázott, műszakilag sem teljesen rendben lévő elhatározás volt, ráadásul hergelték a lakosságot azok ellen, akik figyelmeztetni próbáltak, hogy ezzel még nagy bajok lesznek. És a legegyszerűbbnek az idei finanszírozást tűnik. Tehát itt, itt ez volt az érdeke, hogy, hogy valami mást, valami nagyot alkosson a főváros vezetése, és ezért minden forrást, amit csak lehetett, a, azt Be, kivont meg, a BKV-ból. Na most törjétért meg kell molyak, mert ebben a műsorban számos alkalommal ostoroztuk ezt a metrót, szinte már a Géza mondta, a Mániás már, már módon, mert már kerülni próbáltatta velünk ezt a témát, annyiszor <gül> uh, foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és, és mondtuk, hogy ebből bajok lesznek és hogy nem szabadna még akkor, amikor nem indultak el a fúrópajzsok tehát nem utólag kibícként, hanem mi jó, jó időben figyelmeztettünk ö, a minden lehetséges módon, hogy, hogy ezt be nem szabadna belemenni, és egyébként el kell mondjam, hogy a 2006-os választási kampányban hatáltalán emlékszem hogy talán sokkal indult a főpagámesterségért és még akkor Demszki egy paraszaljszállal nyert. E, és lehet, hogy azon múlott, hogy mi mindig Demszki nyert, hogy találkozott sokat nyilatkozott, hogy annyi metróval kapcsolatban, hogy a metrót e, ennél jobban kell megépíteni, de meg kell építeni. Tehát gyakorlatilag most akkor ezt közben ő is valami tanult, e, hogy látszik, hogy a jó papolti tanul, tehát valószínűleg az ilyen fartanyi narkolatok is hozzájárultak ahhoz, hogy négy éve később lett főpolgármester mert az emberek úgy gondolják, hogy ha ugyanazt akarja csinálni, akkor most mi változtassunk és hát az ilyen óriás beruházásokat mi már tudjuk a, a városfejlesztéssel foglalkozók, hogy nagyon hát szerettek egyes érdecsoportok óriás beruházásokat végezni különösen közpénzből azt különös, különösképpen szeretnek és hát ezért volt gyakorlatilag lehetetlen megállítani ezt a labionaszszerű nyomolást, ami ezügyben ment. Igen, tehát ez az egyik a mm. oka annak a nehéz helyzetnek, hogy miután nem adtak pénzt, ezért nem is nagyon kérhették számon a BKV-ről a, a minőséget, de ez általában sem szokás Magyarországon. A másik meg a BKV. Ugye az egy szervezet, a szervezetnek megvannak a saját önérdekei, pláne a szervezet vezetésének megvannak a saját érdekei, ö, amikről elég sokat hallottunk az utóbbi években, és ö, nincs semmi. Tehát ahhoz, hogy egy szervezet átláthatóan működjön, látható legyen, hogy mit csinál, ahhoz mindenképpen külső kényszerre van szüksége. A, a Milyen botont? Abba. Abba botontól kérdeztem egyszer, Mit, az már 15 okay, évvel BKB vagy, a 20 vezető. évvel ezelőtt, mikor lett, hogy, hogy miért nem csinálnak költséghelyes kimutatásokat. Ugye, ak, már 20 évvel ezelőtt voltak olyan számítógépes könyvelői főkönyvi hmm. rendszerek, amelyekkel nagyon pontos analitikus kimutatásokat, kontrollingot lehet csinálni. Tehát, hogy pontosan el tudni, hogy egy bizonyos tevékenységnek mik a költségei és igen. esetleg a bevételei. Ez máig nincs meg, legalábbis én nem tudok róla, vagy lehet, hogy van, igen. de hozzá nem é, jutott ez. nagyon sok minden. Ilyen el átlátható dolog. Mert senki nem kényszerítette rá kívül hát ez, ez, ez, ez kapcsolódik igen. ahhoz, amit a Traffic for Londonról hallottunk, hogy ott a Service Level Agreement, tehát a, uh -huh. a szolgáltatás szintjét pontosan, meghatározó szerződést kötnek egy szolgáltatóval, uh -huh. és annak a, az összes pontját betartatják, amit a Laci azt mondta, hát, hogy bonus, málusz az azt, az azt mondta, hogy ez london londoni tíz év alatt fejlődött oda, hogy ez működik jól, ez nálunk mennyit igényelnek. Na most az, hogy szerviszeleg mert az uh -huh. nem, a, nem a Traffic for London találta ki, én, mint informatikai újságíró. Uh -huh ezzel már Magyarországon is többször találkoztam a, a, a távközésben, Amerikában is működik egy ilyen. Magyarországon van egy átmenet, és még mindig ez, ez az átmenet sokáig fog tartani. Tehát például az, hogy a, a fővárosi gázművek ellenőrzi azt, hogy ő saját maga hogy szolgáltatja a gázt, és milyen minőségű szol, gázt szolgáltat, mm -hmm. vagy ő ellenőrzi saját magam, mint hatóság, és hogy én jó szereltem-e föl a, a gázmérőt, és így tovább, vagy jól szereltettem ebbe a cirkogázit. Ez egy röhely. Erre külön szervezetek lennének, amelyek a gázművektől is függetlenek, hiszen itt mindenféle érdekek keverednek. De ugyanez mindenhol. Látható hát Magyarországon... A érkezik, akkor is a rendőrsége a rendőrség, kell menni úgy, Ó, tehát Nyilván a, az ellenőrzés. A Magyarországon ne, ez nincs, ez nincs végig hát, szinteknek egyszer csak vagy is végig van szakítani, az hiszen, hiszen az, hogy most X ellenőrzi Y-t, Z ellenőrzi x et és így tovább, tehát azért ez, ez a piramis, a végtelenség nem folytatható. Én azt gondolom, hogy itt nyilván a, ez a szolgáltatásért a szolgáltatásért határai. felelősnek alapvetően az a feladata, sőt, hát mint tulajdonosnak, mint tulajdonosnak a feladata, és mint közpénzek urának, ugye a fővárosnak valahol az a feladata, hogy az általa szerződött, az általa kifizetett pénzek által végzett, kapcsán végzett szolgáltatásokat ellenőrizze. Ez nagyjából triviális, ugye, uh -huh. hogyha én megbízom otthon a, a kőművest, hogy rakja ki a... a a padlókövet, akkor rábízhatom a kőműves mesterre is, hogy leellenőrizze azt, aki éppen azt a feladatot konkrétan megcsinálta, de jobb, ha én hazamegyek, és megnézem, hogy mit is csináltak, és felszedetem, és visszarakatom. Tehát ez viszonylag viszonylag világos. Itt sajnos annyi lyuk van már ezen a vödörön, hogy szinte több a lyuk, mint az anyag, tehát ilyenkor nagyon nehéz azt mondani, hogy most akkor ide nyúlok, vagy oda nyúlok, és azért talán azt is érdemes még egyszer elmondani, hogy, hogy a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozása nincsen ö, megfelelően megalapozva. Tehát azért ez túlmutat egy, egy főváros és BKV reláción. Van nyilván ebben is ö, további javítási lehetőség, tehát valamennyit nyilván a, a szolgáltatás minőségével, az ellenőrzésekkel ezekkel lehet javítani. Az alapprobléma az, hogy a fővárosnak magának nincs annyi forrása, hogy önmaga képes legyen egy ilyen, egy ilyen rendszert működtetni, mint, mint amekkor a... a... De itt it persze... Bocsánat, igen. Csak azt hogy, hogy ezt még elő fogjuk venni a beszélgetés során ezt a témát. Tönképpen egy gondolatot szerettem még ide kötni, mert ugye ez a BKK-nak is egyfajta hát, bemutatása is volt, amire az igazság, hogy rá is szorulunk, mert mert azért önmagáról egy szervezet, még a BKK sem sokszor mondja el, hogy ő miért olyan fontos és mi a szerepe, hanem egy idő után belekerül egyfajta ilyen hát, nyilatkozat háborúba, ami miatt az átlagos fogyasztó ember, az, az igazából csak egy rossz esetben sóhivatalnak fogja minősíteni, már elnézést, de, de kívülről a, a szervezetek ugye nagyon sokszor Magyarországon így néznek ki, és hát az igazsághoz hozzátartozik, tartozik, hogy egy kicsit belé nézzünk, hogy mennyire van ez így, vagy mennyire nem. De van egy olyan dolog, ami, ami ugyan vitákat is fakasztott, ugye Vitézi Dávidnak a a kinevezése kapcsán, de én összességében egy nagyon pozitív ö, dolognak érzem, nem tudom, hogy ez mennyire folytatódik, ez pedig a veke, és a, a, a vekének a szerepe. Tehát egy civil szervezetnek a, a, a szellemi háttere, ott van-e ebbe a BKK-ban. Mert az jó, hogy a szóvívőből lett, vagy a vezetőből lett a vezérigazgató, de az a fajta harcos és, és tulajdonképpen nagyon sokszor igencsak szimpatikus és jövő szerep, az vajon ö, mennyire plántálódik hát. Ezt, ö, ez én összeségekben egy pozitív dolognak látom. Anélkül, hogy most itt személyes úrokat pengetnék, azt mondanám, hogy ö, ugye addig, amíg a lelátón ülünk és kiabálunk, hogy hajrá fiúk, hmm előre és rúgjátok a labdát, az egy, egy szituáció, és egy másik szituáció, amikor fölállunk a kispadról és beszaladunk a kezdőkörbe, mm -hmm. és azt mondjuk, hogy na hát, itt futni kell, itt rugni kell a labdát. De a néha én azt, a gondolom, hogy azt én, hozzá. Én be, azt, gondolom, hogy, mm. uh, azt gondolom, hogy uh, annál sokkal jobb a helyzet, már csak a szituációból adódóan is, uh, mint talán volt a korábbi években egy hivatal mindig megfelelő vastag falakkal rendelkezik, ott mindig el lehet játszani azt, hogy bejövő levél, válaszlevél, nem tudom micsoda. Ennél én azért sokkal intenzívebbnek gondolom azt a fajta civil, lakossági és adott esetben szakmai együttműködést, amit a BKK már most egy ilyen folyamatban levő vagy átalakulás közepén levő állapotában is csinál. Nem véletlenül, hogy vannak ö, stratégiai ö, partnereink, akár a levegőmunkacsoporttal is azért rendszeresen ö, találkozunk, a Magyar Kerékpárslubbal rendszeresen találkozunk, és úgy gondolom, hogy a Vekével is van ö, megfelelő ö, kapcsolat. Ezt most nem ö, a dolog személyes vonalára mondtam, hanem a, a szakmai ö, vonalára. Én a, nyilván egy civil szervezet sose fog egyetérteni, egy, egy felelős szakmai szervezettel. Tehát most mondta, pont, az a dolga. Tegyük az, hogy mindenben Neki pont eget eget. az a dolga, hogy időnként felhívja a figyelmet azokra a szempontokra, amit könyökvédővel, vagy, vagy napszemüveggel, vagy egyéb csőlátással látott adott részterületek adott esetben nem vesznek észre. Én azt gondolom, hogy a vezérigazgató ezt... A, a maga eszközeivel megfelelő módon igyekszik ösztönözni bennünk is, tehát azért a, a, a BKK kollektívájában számtalanszor előkerül lesz, hogy igenis adjunk teret a, a civil egyeztetésnek, rágjuk vég a problémákat, és csak egy mondatot még lehet mondani itt akár a négyes metró kapcsán, és ugye szívesen folytatom majd erről is néhány gondolattal, hogy fenntartható városi mobilitás, ugye a egy adott fejlesztésről én azt gondolom, hogy akkor teszünk jót, hogyha még a, még a tervek előtt, gyakorlatilag koncepcionális szinten folytatjuk le azokat a vitákat, a vitát itt a klasszikus értelemben véve ugye a nézetek ütköztetése, melyet konklúzió követ, sokszor elfelejtik, tehát nem vitatkozás, hanem vita, azokkal a civil és szakmai szervezetekkel, akikkel nem a munkaterületen kéne vitatkozzunk. Ó, ez azért megtörtént még nekem is van. Tessék. Ez azért megtörtént a... Voltak viták előre, tehát 91-92 óta folynak a viták a metróügyében. Csak azok az erők, amelyeknek ilyen-olyan érdekei fűzöttek ahhoz, hogy ez a most-e beruházás beinduljon, azok egyrészt demagógok voltak, másrészt nem válaszoltak, hát a levegőmunkacsoport 60 kérdésére sose értékezett válasz sehonnan, harmadészt egyszerűen negligálták a véleményeket. Tehát mi próbáltunk vitatkozni, én mondjuk a közgyűlésben próbáltam vitatkozni. 90 és 94 között néhányat magammal, de ezek lepattantak arról a falról, amelyik amelyiknek a elhatározott célja volt, hogy ezt a hatalmas dolgot megcsinálja. És ha, ha már itt tartunk, akkor a legnagyobb katasztrófának én azt tartom, hogy ennek a tanulságai annyira nem épültek be, vagy annyira képtelenek beépülni a közéletbe, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban most cserélték le annak az államtitkárságnak a teljes személy, vagy szinte teljes személyi állományát, amelyik az energiállátásért felelős. Nagy valószínűséggel csak azért, hogy egy 3000, vagy 4000, vagy 5000 milliárdos, hasonló óriás beruházást, a paksi bőivítést keresztül tudják erőszakolni. Megint ugyanazzal a technikával, ugyanazzal a módszerrel, hogy hiába vitatkoznak, hiába mondják, nem hallgatunk oda, elnyomjuk őket. Na, innen lendülünk tovább néhány perc múlva. Ég án Városi Dilemmák, Kolonzia, Mányi Géza és Kerény László Sándor a BKK-nak a és Marga Márton Levegő munkacsoport munkatársam a vendégünk, és a, ha hallották volna azt, amit <gül> közben a zene alatt mondták, akkor érezték volna, hogy azért vannak itt még, hogy mondjam, kritikusabb kérdések is, amik majd elő is fognak jönni a BKK kapcsán is, ami azért nem a, hogy mondjam, hogy előre bocsájtom, ugye azért engedjük meg azt, hogy egy fiatal szervezet, mondom Varga Mártonnak, mert csak hip -hop hozták létre, de hát egy csomó funkciója tulajdonképpen úgy tűnik, hogy még, még nem működik. Én azt gondolom, azt mondanám el, ha szabad, hogy ez egy de, folyamat, tehát erre utaltam is az elején, azzal, hogy egy egy, egy cégbírósági bejegyzéssel létrehozott zárt működő részvénytársaság megjelent a porondon húsz emberrel. Az, az még nem jelenti azt, hogy gyakorlatilag azzal a potenciállal és azzal a felelősség és jogkörrel képes ellátni a feladatát, amit a koncepcióban egy héttel azelőtt a fölesi közgyűlés és jóvá hagyott. Tehát ezt azért látni kell, hogy itt egy építkezésről van szó. Ugye egy évig gyakorlatilag amellett, hogy a a menet közben a fővárosi ügyosztályi munkavégzés mondjuk úgy, hogy hát szép lassan eljutott arra az állapotra, hogy, hogy idén január 1-ével a feladatok egy, egy feladatátadási szerződésben átkerültek a BKK-hoz. Az átmenet alatt ugye ebben is rengeteg munkája volt a bkk folyamatosan bővülő szervezetének és munkatársi gárdájának, hogy egyáltalán ezt a szerződést két partner köthesse meg megfelelő felelősségekkel és feladatok áthelyezésével. A következő igencsak nagyméretű lépés az éppen a napokban született. Ugye múlt héten határozott a fővárosi közgyűlés a közlekedés szervezőt, kijelölő rendelet jóváhagyásával arról, hogy a BKK most fogja megkapni mindazt a jogosítványt, ami majd felhatalmazza őt, hogy egy professzionális szervezőként gyakorlatilag a BKV-val BKV szerződést kössön, a, a hálózat és menetrend meghatározását elvégezze, vitaldíjra tegyen javaslatot, a jegy és bérlét értékesítést, ellenőrzési feladatokat ellása, fejlesztési feladatokat felügyelje, illetve utas kapcsolatos mind azt, Mindazt, amit eddig így vagy úgy a, a, az ügyosztály, de még inkább a BKV önmaga maga látotta történelmi okokat Ide tartozik az a kérdés, hogy most akkor a BKK kapott egy feladatot, amit milyen határidővel kell neki elkezdeni csinálni? Mikor, mikortól indul, mikor van az az időpont, amikor amikortól a BKK feladat ennek az a Gélesben május első. És uh, mi történt? Tehát megtörtént-e az átvilágítása annak, hogy most a BKV ezeket a dolgokat hogy csinálja? Le van -e ez írva? Végig vannak-e gondolva az üzleti folyamatai? Én azt gondolom, hogy olyan mélységben nyilván nem, amilyenben talán szükséges lenne. Ezt a kérdést viszont akkor lehet elővenni, hogyha, hogyha mi vagyunk a felelősek, és akkor lehet neki látni ezekben a mélységében, ha tetszik a BKV átszervezésének. Még azért azt fontos látni, hogy itt egy folyamatosan mozgó célpont is van azért a rendszerben. Egy olyan jogszabályi környezetben mozgunk, ahol egy koncepciót, Követünk, ugye a két éve, miközben jönnek az önkormányzati törvénymódosító javaslatok, ahol hol van, hol van főváros, hol nincs főváros, hol van önkormányzat, hol, hol tudom, Jó, kormányhivatal ez egy... van, mozog a, mozog a rendszer. Én azt gondolom, hogy ahogy említettem, túl sok a lyuk kevés az anyag. Jelenleg a túlélését küzdünk. Tehát azért azt látni kell, hogy a, a, BKK, a BKK túléléséért vagy a fővárosi közlekedés túléléséért. Hát én azt gondolom, hogy aki a bkk ment dolgozni, annak ez nem kérdés, nem a saját, nyilván a saját cég az épült tehát még talán túlélni nem kell. Valakinek ezt a feladatot el kell látnia. Ezt említettem. Lehetett volna más módon a, is haladni. Most így haladunk. Én nem a BKK túlélésére gondolnék, hogy itt az lenne bárkinek is a szempontja, látván azt, hogy milyen túlórákban, milyen hétvégi munkavégzés és milyen elképesztő energiákat felemésztve dolgozik gyakorlatilag az a, az a menedzsment, aki, aki ezt az egész probléma halmazta vette. Itt azt kell látni, ugye ez is elhangzott az elmúlt hetekben, hogy a BKV éves működéséből hiányzó 73 milliárd forintot, akkor vajon honnan lehet előterenteni? Ez a, jó, én a... visszatérnék mégis a az üzleti folyamatokra Igen. elnézést. Tehát a, és nem, nem állítom azt, hogy, hogy a, ezt az elején a BKK-nak kellett volna feltétlenül átgondolnia. Valószínűleg a fővárosi közgyűlésnek és azoknak, akik döntöttek a BKK létrehozásáról. De ez egy nagyszerű alkalom lett volna arra, hogy nem azzal kezdem, hogy átveszek, a, hogy a főkeféből levágok 400 embert és BKK közútnak nevezem át, és nem történik semmi, hanem azzal kezdtem volna, hogy végig gondoltam volna azt, hogy milyen feladatok vannak, mit kell ellátni, hogy kell ellátni, ezt milyen szervezet látja a legjobban. Mert amikor átveszek 400 embert, akkor átveszem egy talán meglévő szervezet és működési szabályzatot, átveszek egy, egy informális működési rendszert, ami benne van az emberek fejében, mert az emberekkel együtt ez is át fog jönni, és ezt aztán menet közben már sokkal nehezebb lesz átalakítani, mint hogyha tiszta lappal indultam volna. Aval indultam volna, hogy csinálok egy szervezet és működési szabályzatot, nekem erre van szükségem. Azokat az embereket, akik a főkefénél ezt csinálják, hogy tudom ebbe a rendszerbe beleilleszteni. Milyen szaktudásra van szükségem, milyen tapasztalatokra van szükségem, Végignézem az embereket, kiválogatom, akit át tudok venni, és a többiekről valahogy gondoskodom. És ugyanez a helyzet a BKV-nak a, a menetrend meghatározó részéről, a menetjegy részéről, az ellenőrökről, az egészről. Ha én azt a katyvaszt, ami a bkv ben van, átveszem egy az egybe emberekkel együtt, akkor nem csináltam semmit, akkor nem javítottam a dolgon. Akkor hát nem fontos nem, Akkor, fontos akkor a... A, a nyakamba vettem egy halmazt és avval fogok kínódni. Azért dolgoztok ti évfélig minden nap, mert ez nem lett végig gondolva. Most, hát mert a... az, az fontos végig szétválasztani hogy az, az emberek, meg a humán erőforrás, illetve a feladatok. Nyilván olyan ideális helyzet, mondhatom talán, hogy sajnos nem volt a békek alapításának környékén, a BKK kapott volna mondjuk fél évet, amikor nincsenek operatív feladat, és ezekkel a dolgokkal foglalkoztak. De hát az ez barulhoz, hogy van. volt egy évre? Mire, bocsánat? Mert az első operatív feladatot azt tavaly decemberben kapta a BKK. Nem, nem, nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy a, gyakorlatilag az operatív feladatok folyamatosan voltak a, a megalapítást követően. A, a jogosítványt, a, azt a fajta ellátásért felelősséget Ö, alakítottuk úgy, hogy január 1-vel átvettük, tehát magyarul. Idén január 1 ugye a, a... És ez 2010 decemberében alakult. Igen, gyakorlatilag mondom még egyszer, tehát 2010 decemberében, november végén, közepén egy Zárt működő részfénytársra került bejegyzés a cégbírásra. És kik a részfényesebb, bocsánat, hogy közbekérdezek. Nagyon egyszerű. A fővárosi Egy maga? Egy maga, tehát ez egy százszázalékos van, Egy fővárosi cég. Hát ezt hiszen a koncepcióból nagyjából le is lehet vezetni, hogy miért így van. Tehát visszakanyarod vas. Jó, a kerületekben, de senki más nem is akarták, hogy benne legyen. Lehet, hát, nem is lehet. Azok é, azért, a azért kezdtem az önkormányzati ugye azért kezdtem az önkormányzati törvényel, az alapfeladatot, az Pontosabban, amikor alakult a BKK, még fővárosi feladat volt, mert például a parkolásnak az ellenőrzése azóta átkerült kerületi feladatba, ezt már te említetted de finoman, hogy, hogy mozgó célpont, mert de a jogszabályok folyamatosan... De Vártoz nem csak a Békben. Hát, uh... Én is szívtam a fogamat, uh -huh. amikor ez történt, hiszen a levegő munkacsoport évek óta dolgozik Igen. együtt a parking kft vel a fővárosi kormányzattal azért, hogy Budapesten egy normális, rendes, egységes. átlátható, egységes parkolási rendszer legyen, és ez a jogszabály változás ezt simán keresztül. Az fontos látni, hogy amíg a, a két szintű önkormányzati struktúra marad addig az egységességre lehet törekedni, de addig ugye a, a vicc mondja, hogy a lámpának is akarnia, vagy a körtének is akarnia kell, hogy becsavarodjon. Tehát ugye lehetünk mi, egy, lehetünk mi központi közlekedésszervezők, azon a, azon a játéktéren belül, ahol mi diszponálunk a saját infrastruktúránk, a saját magunk által megrendelt szolgáltatások fölött, ott nyilván a mi felelősségünk, hogy ez hatékony, lehetőség szerint összehangolt, párhuzamosságoktól és hatékonytalanságoktól mentes legyen. Ugyanakkor, ami, ami mondjuk kerületi, vagy de nem csak a kerületekről van szó, hanem az elővárosról is, akár tehát a, a egy, egy hmm. szélesebb agglomerációról, amíg ez, ez más hatásköröket érint, addig ez mindig több szereplős lesz. Jó, a több szereplős az rendben van, de attól még ez működőképes. Tehát a, a, az, hogy ez mennyire működik és mennyire nem, az Meggyőződésem, hogy nem a szervezeten, sosem a szervezeten és a szervezeti struktúrán múlik, hanem azon, hogy azok az emberek, akik ezt az egészet működtetik, azok mit akarnak. Hát én azt gondolom, a, hogy azért az viszonylag egyértelmű, hogy a BKV-ben mentje mit akar. Járunk azon az úton, amit a. Én nem számonkérésként mondtam. Bocsánat, nem számonkérésként mondtam. Nem úgy vettem. Én azt mondtam, hogy azt akartam ezzel mondani, hogy akármilyen lehet a jogszabályi környezet, attól még a főváros és a kerületek tudhatnának együttműködni abban, hogy az egységesen működjön, Akarnának. Hogy egységes legyen, akkor, hogyha nem lennének olyan személyes részérdekek, amik ezt szétverik. Hadd mondjak azért egy pozitív példát, eddigben kicsit negatív volt ez az egész hangulat. Nem, ez igazából legalábbis legalább viharos. Egy, egy, tényleg egy, egy, talán egy apró példa. Ugye a BKK-ban éltem azt meg, amit a korábbi mondjuk úgy, hogy munkakörömben kevésbé, hogy egy konkrét helyszínen kaptunk egy jelzést, hogy a NIV ZRT MÁV megbízásból a Városliget megállóhely terveit készíti. És hát erre úgy ránéztünk, hogy hát mégis ez micsoda, említettem, mennyire nincs operatív kapcsolat a vasúttal. Ez véletlenül éppen az a helyszín, ahogy gyakorlatilag a, a, a MÁV vágányok két oldalán fővárosi beruházás terveződik. Ugye a, az egyik oldalon a a milléniumi föld alatti vasútnak a végállomása mellett ugye a hármas villamos végállomása található, a, a túloldalon pedig az egyes villamos, ugye egyes hármas fejlesztés ugye terveződik. És itt a MÁV megbízásából a Zrt által megbízott tervező ugye első nekifutásra hozott egy olyan tervjavaslatot, hogy akkor a a leendő MÁV megállóhelyről, kivezeti az utasokat egy aluljáróból, és a MÁV telek szélén kihozza egy lépcsővel, és részéről akkor ennyi. Ez most is így van. Ez most is így van egy szörnyű aluljáróval, ott ugye nincs most megállóhely, ugye ez egy tervezett állapot. van. Most azért aluljáró van, és borzasztóan működik, és borzasztó állapotban Össze van. Vissza van most Itt azért a BKK magára vette azt a talán igen, hálás szerepet is, hogy leültett az egyes szereplőket egy, egy asztal köré, tavaly év augusztussal környékén, és eljutottunk oda egy olyan tervállapotba, hogy a mostani tervek egy összekötött aluljárót tartalmaznak, ami gyakorlatilag az egyes most meglévő aluljárójából indul, ott van egy ilyen senkiföldje területe, majdani kerületi parkoló van oda álmodva, a vasút alatti aluljáró, és az egész beköt gyakorlatilag a, a kisföld alattinak a peronya mellé, egy közvetlen kapcsolattal is oda. Tehát gyakorlatilag egy olyan, egy olyan minden szereplő ált, által végül is elfogadott uh, tulajdonképpen egy ilyen win-win, helyzetet sikerült létrehozni, pusztán azáltal, hogy az asztalra tettük a, a, a kérdést, és, és nem hagytuk nyugodni, ami azt gondolom, hogy a közlekedők számára is igen előnyös lesz, hiszen azért elég furcsa nézett volna ki, ha, ha három különböző Szolgáltató három alójáról. ]ja ez azért hogy ez, hogy ez, ez a BKK-nak is mondjuk olyan nagyjából véletlenül jutott el. A, a tudomás, a, a tudomás állam, állam, állam, azért, Ez Ezért ez azért így a, döbbenetes. Én, de átvezeted arra, hogy a. a legjobbat A, ki a BKK talán képes lesz arra, uh -huh. ami eddig nagyon erősen hiányzott a városból, hogy koncepcionálisan rendesen kézbe tudja tartani a közekedés fejlesztési ügyeket is egy a ügyeket felére, mert... És a közekedés fejlesztést a... ez inkább, ami, ami eddig államzott így a BKK működése kapcsán, azt mondom, hogy ez egy látlelet, ami nem csak a BKK-ra vonatkozik, hanem, hanem Magyarország állapotaira általában vonatkozik, hogy hát egy nagy forgó szél közepette próbálnak szakemberek valamit csinálni és, és létrehozni. Ez a forgószél, a politika forgószél, ugye a fejük fölött forog, és, és úgy változtatja meg lépésről lépésre a, a, a feltételeket, hogy ami tegnap igaz volt, az, az holnap nem feltétlenül igaz, vagy amire pénz volt szára, arra nem fognak pénzt szállni, tehát egy csomó terv mehet a pocsékba. De hát mégis azért lehetnek olyan dolgok, amik amik talán kézenfekvek, és meg kell oldani, és itt mindjárt sokkal nagyobb és nem a, nem a fantáziának, hanem sokkal nagyobb szerepe van annak a szakértelemnek, hogy hát ebből hogy lesz egy olyan valami, ami nem véletlenszerűen hoz össze, de hál' Istennek megold mondjuk egy ilyen csomópontot, hanem ez egy valódi koncepció, amiben most nem is veszünk so bele a négyes metróügyét. Hát ebben van a <such> nevében, <such> Nem, azt <such> majd a maga idejében, tehát a közlekedés stratégiai főorszáll élünk szemben, tehát Igen. ilyen ételemben a gondolom ebből kialakul egy közlekedés stratégia. Igen, de hát ha hát a nevő a a is ebben e tekintetben egy sokkal... Anyom, koncepciósabb ami koncepciózusabb szemlélettel foglalkozik a kérdéssel, mint mondjuk egy ö, helyi környezetvédő szervezet, aki mondjuk egy problémát. Jó, nem adja aki a fákat, vagy ilyesmi. Igen. Hát ami fontos, az, az, az is Természetesen, mert hát, ott, ott dől el a végső. Bár a, a kosútéri fák kivágása ügyében inkább a védelmedet adjuk illetékesnek. Tehát Akkor a és a Tőlük várjuk, nyilván hogy a, tegyenek valamit érnemmel. Ez a szervezeti egység neve, ez Most nagy mindéged dolgokra mindéged is predesztinálhatna minket, meg igen, jól hangzik. Nyilván itt én azt szoktam mondani, hogy nyilván elsősorban a szemlélet a fontos, és kezdtem azzal, amit elmondtam, ugye a, a korábbi időszakban, a korábbi ciklusban két különfő főpolgármester helyettes által felügyelt két területről, ugye a városfejlesztés és a közlekedésfejlesztés, vagy közlekedés. Itt fejlesztési oldalon most politikai szinten is azt gondolom, hogy egy igen fontos lépés történt az elmúlt évben, ahol a Hutirai Gyula főpolgármester helyettes keze alatt fut össze ez a két irányzat, tehát gyakorlatilag a főpolgármesteri hivatal főépítéssírozó vagy városfejlesztési Főosztály, vagy ahogy éppen hívják, tehát a városfejlesztésért felelős területe és a, a BKK-nak a közlekedésfejlesztési területe gyakorlatilag az ő felügyel alatt, alatt dolgozik, ami ilyen értelemben minket is közelebb hoz egymással a szakmai szinten, ami szerintem nagyon fontos. Gyakorlatilag részt veszünk a, az új városfejlesztési koncepció kialakításában. Ugyanakkor nyilván elővettük a, a korábbi közlekedésfejlesztési irányokat meghatározó ö, rendszerfejlesztési tervnek. Le lehet ezt írni nagyjából, vagy, hogy ez, ez, ezt megértsük, hogy mondjuk mit, milyen irányok, vagy milyen... Ö... Hát én azt gondolom, hogy, hogy azt a fajta megközelítést, ugye, ha leültettek korábban egy egy közlekedés tervezőt, vagy egy építőmérnököt és egy, egy építészt, akkor mindig elkezdtek bírkozni, hogy na de most kinek van igaza most, akkor a, egy, egy városi térben, egy, egy Károly körúton mi a fontosabb a látkép, vagy hogy hol legyen a buszmegálló, és a buszmegálló ott legyen, ahova a közlekedés tervező gondolja, nézzen ki akárhogy, vagy legyen el felső vezeték, vagy ne legyen. Vagy első az, hogy az összkép meg a térnek a használhatóság. És valahogy ez mindig egy ilyen, egy ilyen külön szemlélet volt, és nem nagyon volt párbeszéd. Vagy ha volt is, valahogy a, a végeredmény az mindig önesetleges volt. Azt gondol, ennek köszönhető hogy... az, hogy már bocsánat, csak hogy tényleg a, a, a saját szintemre levigyem, aki végigmegy a Károly körúton, vagy végmegy egy, egy, egy valahol, és azt látja, hogy valami gyönyörűen meg van csinálva, és a BKV meg felszereli ilyen bumszli, bűszaki dolgokat, amik... amik ö, rengeteg, abszolg... rengeteg oszlopot. És mindenféle drótok lognak jobbra balra, a vezetve... Gábor mond, az nagyon hát, fontos. Nem? Rengeteg Annyis oszlopot. Ott, hanem a, a Calvin térnél, ott annyi oszlopa van annak a, a, az első tetőnek, hogy egyszerűen nem lehet tőle mozogni. a két mm. villamos egymással szemben megáll, akkor, leszállnak az egyikről, leszállnak a másikról, egymást kerülgetik, oszdobot kerülgetik, és a végén beesnek az aluljáról az emberek. Jó, tehát nem konkrét helyszínekről, nyilván üzemeltetési szempontból. De valahol van. idáig építeni, mert, mert a mindennapokban vannak. az ember azon bosszankodik, hogy, hogy minden nap neki megy valaminek. Ugyan, én használom a kör, Én azt a megálló, alul, Építettek nem egy, nem tudom. Egy négyes metró, <laughs> És van egy márvány, vagy ilyen műkő burkolatú aluljáról lejárat, és a sarkára rá van építve egy ilyen 60-as évekbeli ilyen, ilyen ö, mozaik csempével burkolt Szellőző, ami hát, úgy néz ki, mintha egy gyárnak a közepén lenne. Én ugye az a, az a terület szerintem. Tehát itt a műszaki. Ott az aluljáró is abszolút. Hát az aluljáró is abszolút. Valakinek eszébe jutott, hogy most itt el lehet költeni néhány százmillió forintot. hogy mi van? Előremekül lehet senkivel. Abszolút senkinek nem, nem, nem használja. Jó, tehát én a. Na a múltban is is mutatja, hogy mindig kell megoldani. Én azt gondolom, hogy ha előre fele itt nyilván én nekem, az a személyes véleményem, hogy nekem nem jelent presztis veszteséget, hogyha azt mondom, hogy én illesztenem kell, nekem illesztenem kell a közlekedésfejlesztést, mint olyat egy városfejlesztési koncepcióba. El tudom fogadni, hogy nem csak a, ahogy, ahogy kezdtük a beszélgetést, nem csak a közlekedésfejlesztő van és senki más. Ezt egy ilyen belső képpel úgy szoktuk értelmezni, hogy van egy van egy ilyen komód, amiben rengeteg fiók van, kisebb-nagyobb méretű, ez a komód, maga a komód szerkezete lehet a, a városfejlesztés, mint keretrendszer. Tehát, hogy milyen fontosabb területeknek milyen funkciót adunk, merre fejlesztünk, merre nem fejlesztünk, milyen térségben, milyen intézményi, milyen lakosság, stb. stb. szempontok vannak. És ebbe illeszkedik egy ilyen viszonylag nagyméretű fiókként a közlekedésfejlesztés uh -huh. közlekedés, üzemként is, és fejlesztési irányként is, és, és ez egy ilyen olyan együttműködés, ami, a, ami részben tudja a saját határait, részben pedig együttműködésre van e, kényszerítve, még akkor is, ha adott esetben egyéni elképzelések is volnának, nem lehet büntetlenül bármit megcsinálni. Na, azt remélem hogy amikor visszajönk a zene után akkor néhány ilyen kinyitunk, és egy, -egy konkrét ha, dolgot végveszünk belőle, hogy, hogy én azért szeretnék tessek, majd a, visszajövünk erre van. five Nagyvárosi Dilemmák, Bányai Géza és Kerényi László Sándor, a BKK-nak a felszájzatója, Varga Márton pedig a levegő munkacsoporttól. És itt szegény Kerényi László Sándor, úgy érzi, úgy tudom, úgy veszem ki, hogy mintha védekezés ennek kényszerítve, én személy szerint úgy fogom föl, de a Varga Márton is inkább azt látom, hogy hát a BKK az egy tipikus, de rendkívül fontos szerepet játszol, ami, de mégis egy tipikus hát szereplője a mai világnak, a félig, meddig zsákba táncolva. a Már az alapítóik is zsákba táncolnak, tehát főváros égóta zsákba táncol tulajdonképpen. Úgyhogy amikor Fölvetünk az ilyen dolgokat, és összeasodjuk magunkat, mint hogy itt az előbb erről egy-két szó esett, hogy, hogy az anglii példa és ott ugye már azért a más a munkakultúra, stb., vagy amit Varga Márton most csak ismétlem, hogy ha átvesznek ugye embereket, ha jól értem, ugye egy, egy, a BKV-nek egy részlegét átplantálják egy az egybe, egy az, az ottani a kultúra, meg azok az emberek, amikor az ahhoz vannak szokva, vagy hogy kell dolgozni, meg milyen, el, hogy mondjam, hogy megy a vállati élet, az valószínűleg tönkre teheti akár a, az egész BKK-t rossz esetben. Hát, Hisz ezen, ez, ez, hát ez még én egy kicsit olyan, bürokrácia, nem, hogy mondjam, tudományi kérdés is, de hát... Én az az az Ez egy az tudom, hogy ezért, azért ennél árnyaltabb a helyzet. Nyilván az a fajta szaktudás és tapasztalat e, ignorálható is, ami most vért vagy valósokokból jó vagy rosszul működik egy meglevő szervezetnél. Nekem volt szerencsém a 2000-es évek közepe fele átélni egy-két szervezeti átalakítást, ahol volt olyan, aminek úgy mentek neki, hogy na akkor mindenkit jobb útra terelünk, és majd mi megmutatjuk. Hát ez legalább akkor a bukási potenciál, mint hogyha változatlan struktúrákba veszünk át valamit. Én azt gondolom, hogy azért a BKK világos, nagyon erős fővárosi támogatatsága van, tehát a közgyűlésben. Én már nem is emlékszem, milyen aránya, de egy igen határozott igent kapott annak idején. Az a menedzsment Től szerintem elvitathatatlan, hogy ezeket a koncepcionális irányokat követi. Az, hogy átvesz most kényszerűségből vagy, vagy helyzetből adódóan egy, egy, egy csapatot akár változatlanul, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nincsen elképzelés, hogy ezt hogyan miként kellene változtatni. Nyilván az a fajta ideális helyzet nem adódott, hogy most vonuljunk el egy hegyre és találjuk ki a fővárosi közlekedést egy-két év múlva hogyan fog működni. Jó, én nem ezt mondtam, én igazából csak annyit akartam mondani, hogyha ha előbb megismeritek a, ennek a, ezeknek a részekeknek a működését, előbb áttekintitek, modellezitek, az üzeti folyamatokat leírjátok, szakértőkkel végig hogy hol kell beavatkozni, akkor biztos jobban jártok, mint hogyha röptébe kell majd egyet -egy hibát kiavítani. Ráadásul, hogyha én csak röptébe mindig egy adott konflikt problémára próbálok válaszolni, abból sose lesz igazán jó valamit. Tehát a, azért vannak a vezetéstudománynak és a szervezéstudománynak érdemei és haszna, de én, én visszatérnék most... arra, én sajnálom is, hogy ebbe még uh -huh. belementünk, mert ez már többször elhangzott, arra, hogy a, ezt sose tudom végigmondani, hogy Budapest is közelkedés, fejlesztési koncepció Uh, van egy ilyen terv. Én sok ilyen tervet láttam, ilyen közlekedésfejeztési tervet a fővárosba. Ez mindig azzal kezdődik, hogy éljen a gyalogos. Egy kicsit kevésbé éljen a biciklis, még egy kicsit kevésbé a tömegközlekedés, és még egy kicsit kevésbé az altos. Ez az elején, négy-öt oldalban gyönyörűen le van írva, hogy mi a hiája a városi közlekedés. És aztán, mire a végére eljut, addigra valahogy kijönnek ezek a projekttervek, hogy esbánt építünk, hogy 5-ös metrót építünk, hogy 26-os metrót építünk. Tehát amit, amit én szeretnék látni ennek a felülvizsgálatnak az eredményeként, az az, amit a, hallottunk a Transportford Londonról, hogy még azt is megnézik, hogy a buszvezető milyen hangszínnel mondja be a megállókat, hogy legyen megoldva legyen benne egy olyan indikátorrendszer, ami minden egyes elképzelést, minden egyes fejlesztést a városban, amire, amit kitalálnak emberek, azt ütköztetni képes az alapelvekkel. Aval, hogy első a gyalogos, aztán a tömegközlekedés, és csak akkor vehessen egy ilyen fejlesztés, hogyha be tudja magáról bizonyítani, hogy nem veri keresztbe ezeket az alapelveket. Azt hiszem, hogy az alapelvek szintjén teljes az egyetértés, akár közöttünk, akár a BKK-n belül. Itt megint csak az a élethelyzet jön el, hogy egy, egy, egy idő egyenesen vagyunk, ahol, ahol vannak múltbeli csomagok a, a csomagtartóba, vagy a, vagy a bőrönben, amivel egyszerűen nem lehet azt a tabulázat megcsinálni, hogy na, hát most már másként gondoljuk, most már vannak más fajta szemléletünk, akkor ezeket kidobjuk. Tehát azt szoktam mondani, hogy ugye a négyes metrónál is, ha még szabad egy picit visszakanyarodni hozzá, ugye volt közelmúltban egy fővárosi önkormányzatnál lefolytatott, ottán a végzett vizsgálat, ahol valahova a 80-as évek közepéig, kutakodtak vissza, hogy honnan is indult el ez az egész, és mi, minek volt a következménye az, hogy ma itt tartunk, és aztán még akkor ott se találták meg a, a, a végeredményt. Tehát ugye abban az időben egy, egy, egy tervgazdálkodási rendszer működött, tervhivatal mondta meg, hogy a következő öt évben mit is kéne csinálni. Egyébként ez a bizonyos általad is említett rendszerterv is valahonnan ebből az időből származik, 80-as években még lakótelepépítésről hozzá, ugye a Káposztás-megyeri metróépítésről szóltak ezek a tervek. A kerékpárosokról ebben az időben körülbelül úgy nyilatkozott ez, a, ez a, az akkori szakmai szemléletnek ö, megfelelően készített terv, hogy hát az egy olyan hétvégi, turisztikai jellegű történet, úgyhogy, úgyhogy azt úgy... És ilyen... ma van egy hasonló terv, mondjuk ahol svecél a gyalogos meg a kerékpároson. Ez, ez, ez az a terv, ami hát különböző ilyen, ilyen középtávra igyekezett megfogalmazni bizonyos irányokat, ilyen 6 hét évente mindig felővizsgálatra került, és úgy szépen fejlődött, ahogy a, ahogy a saját szakmai meggyőződéseink is, is fejlődtek, vagy ahogy láttuk, ha a, úgy tetszik a a külföldi best practice-eket, vagy jó gyakorlatokat. Gyakorlatilag a legújabb korban, ugye a 2000-es években, 2001-ben született az a bizonyos BKRFT, ami alapján a most folyamatban levő beruházások gyakorlatilag elindultak. Ez a, ez a terv 2008-ban felülvizsgálatra került, egy, egy olyan tervezői konzorcium által aki részben vagy egészben a, a, ter, a, a tervből következő egyes fejlesztések tervezésében is e, részt vett. Tehát, e, hogy mondjam, ez önmagában egy érdekes szituáció volt, az akkori e, ügyosztályi potenciára jellemző, hogy nem volt erre forrás, és egy BKSZ-KHT általi megbízásként egy, bocsánat, jött ez létre, kérek. Egy nagyon Igen. végtelen történetben megyünk bele, Igyeksz, és igazából mi? én személy szerint én egy olyan válaszra volnék kíváncsi, ami, ami most már minket illet. Szeretnék ide eljutni és még ami, egy. Ami, Amit úgy el lehet mondani, hogy hogy, hogy egy, egy kicsit, egy olyan vízió, amiben én meg tudom érteni azt, hogy mit lát maga előtt mondjuk a BKK szeretnék, vagy mit lát. Szeretnék azért. itt Tehát Tehát Most tartunk ott, Igen. ugye, a Ugye ennek az evolúciója az egy elég borzasztó történet. Én hiszek abban, hogyha nem nézzük meg a múltat, hogyan jutottunk el ideig, akkor csak handabandázunk. Még ajánlhatom az 1968-as közelkedési koncepciót, ami benne van, hogy azért kell metrót építeni, hogy az embereket levigyük a föld alá, hogy az autóknak helyük legyen. Jó. Tehát most vagyunk a mostban. De a kérdésem, az a baj, hogy én pontosan a nem, nem, nem a projekteket, és nem az a álmokat kértem számon. Tőlem akárhány álom benne maradhat ebbe a, a rendszert ebbe. Én azt kértem számon, vagy azt szeretném látni, hogy van egy kapocs az eleje és a vége között ennek a rendszernek, hogy az, az elej és a vége között le van írva egy indikátorrendszer, egy, egy egy osztályozás, egy, egy minősítő rendszer, és a végén minden egyes projekter minősítve van, hogy az mennyire felel meg az elején lévő alapelveknek. Én azt gondolom, hogy ez a dolog, ez folyamatban van, olyan értelemben, ahogy próbáltam a végére érni a történetnek, ugye 2008-2009, amikor egy ilyen felvizsgát megtörtént, részben azért, mert az uniós ciklus 2004 és 13, és ezeket a mérföldköveket nagyon érdemes fejben tartani, hogy egyáltalán tudjuk, hogy hol vagyunk most éppen a, a, a futópályán. Gyakorlatilag akkor értek el oda az uniós projektek, vagy a mostani uniós támogatással bíró, vagy azt célzó projektek, hogy ezeket ugye az unió, mint finanszírozó felé is alá kellett támasztani. Most az ottani projektlista, ami ebből a terből kijött, hát az olyan, amilyen, ez a meglevő és folyamatban levő beruházásokat többek között a négyes metrót is hivatott alátámasztani. Én azt gondolom, hogy is ez egy országos szinten is probléma, és látom ezeket, hogy a hatékonyság, a költséghatékonyság, a megtérülés, ezek olyan fogalmak, amik nagyon sok esetben valahogy, ha elő is kerülnek, úgy, úgy, úgy hamar el, eltűnnek a döntési Ez, ez ennél rosszabb, környékén. mert a hatékonyság és a megtérülés az egy olyan Rossz definíció, még az Európai Uniós közlekedés fejlesztésekben is, ami gyakorlatilag használható. Hát, hát, ez már ez már. Tehát, én nem erre gondoltam. Kérdés? Mondjuk ezzel most előjött ez a kérdés egy, egy, egy olyan, olyan vonatkozásban is talán nem megpróbálom már egy kicsit ki lökni most a, a gondolatmenetet abban, amiben benne vagytok, mert meg kell mondanom, hogy erre kevésbé követhető. Tehát annyira. Tehát a tartalmi részek, ami. ami hogy mit tudom, 2013-ban meg mi lesz, meg mit tudom én, milyen uniós izé, ezek a számunkra ismeretlenek, de a szakember számára ezek rendkívül fontosak, és én ezt uh, a, a, a maximálisan akceptálom, és értem, hogy, hogy, hogy hol a, hogy miért olyan fontos erről beszélni, de a számunkra, vagy a számomra legalábbis nem sokat mond, hiszen én nem tudom, hogy ez, ez pontosan mit akar. Oh, ha Hát fordítsam akarni. le ezt magyar nyelvre én. röviden. Négyes metró első szakasza, Ugye benne van pár száz milliárd forint, majd meglátjuk a vége, mennyi lesz, amelynek egy részét az Európai Uniótól támogatásként kívánjuk Tehát igénybe ezt, venni. Ezt most már be akarják fejezni. Ez, hát ugye, ha nem akarjuk befejezni, vagy abba hagyjuk, vagy visszaadjuk, akkor visszafizethetjük az Uniónak azt a 100 milliós nagyságrendű támogatást, amit eddig, ami nincs a rendszerben, mert onnan várjuk, és ez igaz az összes többi beruházása. Mi, mi nem úgy, kaptuk meg ezeket az uniótól? Ugye ez jellemzően utófinanszíroz, utófinanszíroz, utófinanszírozás. Utófinanszírozás. Ja, Még egyszer mondom, ez a mikor, tehát most, hogy cashflow mikor kapjuk, mikor nem, én azt szoktam mondani, egy uniós projektben akkor döhetünk hátra, az átadást követő öt év után, az utó ellenőrzés során sem kerül elő olyan számla, amit aztán egy uh -huh. teljesen, tehát a döntéshozótól teljesen független ö, okay. portugál különítmény majd úgy értékel, hogy hát ez mégsem volt elszámolható. akkor körülbelül most a mi számunkra és nagyvárosi dilemmák Igen. számára is, tehát a mi a... kettőnk számára, és abban a kategóriában, hogy van ez a négyes metró, tetszik, nem tetszik, ezt most már be akarjuk fejezni, aztán... Ez kényszerpálya. Ez Ezen a ponton kényszerpálya. Okay. Az egy másik kérdés, hogy ez milyen hatással lesz majd mondjuk a felszíni közlekedésünkre, tehát feltételezzük, hogy elindul ez a szerelvény, majd robog az alagútban, mm -hmm. hogy hogyan szervezzük a felszíni hálózatot úgy át, hogy ezen a szerelvényen utasok is legyenek, lehetőleg ne csak reggeli, meg délutáni csúcsban legyenek utasok, Vajon át fog-e szállni az a bizonyos utas, mondjuk a, nem tudom én, Kelenföldön a, a vonatról, hogy, hogy elmenjen valahova, vagy a, vagy a, vagy a busz az akkor éppen úgy lesz... Ha még uh... lesz Kelenföldön vonat, Jó, mondjuk, hát az, hogy hogyan szervezik, át, arra két, hogy példa van, a tönkretett Korsútajas utca és Rákóczi út, és a tönkretett ülői út, de még hozzátertem a tönkretett Bajcsi Zsínszkötet is, ami attól, hogy levették róla a villamos. Ezek elviszinten teljesen egyértelmű, hogy a Balcsi villa villamost vissza kellene előbb-utóbb építeni. Ezáltal a Pesten is lenne egy olyan összefüggő hálózat, hogy, hogy igen jól tudna uh, működni. Gyakorlatilag ezek örökségek. Ezeket nem lehet varázsütésre eltüntetni. Uh, lehet nem erről, azt... bocsánat. Szóval mindig, mindig ezt mondott, hogy örökségek. De, de nem kérünk rajtad számos semmi. Ez világos. Azt kell, beszélgetünk azt arról, látni, hogy hogy az beszélgetünk arról, hogy a, a pénz az véges. A pénzeknek a nagy része uniós beruházásoknak az önrészére van beállítva. Az e fölötti részek marginálisnak tekinthetők. Ebben az országban úgy alakították a közlekedésfejlesztést is, hogy gyakorlatilag az uniós pénzekre e, utaztunk, amióta az unió tagi lettünk. Ez nagyjából helyes is. Amit sajnálok, és most szándékosan nem fővárosi példát mondok, hogy mondjuk olyan beruházások is létrejöttek, mondjuk az országos autópályahálózaton, ahol egyszerűen az ottani napi forgalmak nem igazolják azt a fajta képített szolgáltatási szintet, ami ott megvalósult. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 100 milliárdos mértékű fejlesztés, ami az életben meg nem térül. Tehát nincs olyan externális körülmény, időmegtakarítás, terhelés csökkentés, bármi, ami alapján nemzetgazdasági szinten kimutatható lenne, hogy ez a fejlesztés ott és akkor és abban az időpillanatban értelmes volt. Kereshetjük itt az államháztartás hiányát több helyen, erre uh -huh. politikai irányzatok is alakultak, és, és talán gazdaságiak is vannak. Sőt, valószínűleg de ezekkel az kihasználásuk és politikai de, irányzatok de, alakultak. De, de, de ezekkel az örökségekkel érünk és ezért mondom, hogy nyilván a szándék az mindenkiben az, hogy egy és ezt említettem uh -huh. talán a beszélgetés elején, hogy egy fenntartható mobilitás fejlesztés fele jussunk valahogy el. Ami fenntartható aprósága, az esetekben mit jelent? Ami azt jelenti, hogy ugye minden fejlesztésből előbb-utóbb üzemeltetés lesz. Tehát, tehát nem ezt, tudom, hogy nem ö, tudom, hogy a Pénzügyileg valak. fenntarthatónak? Természetesen ja, pénzügyi okay. ö, fenntarthatóságról beszélünk. Okay. Egy olyan pályára állni, hogy amink van. Ugye egy, egy autópálya, egy ilyen által említett szakasz ma nem generál annyi matrica bevételt, amiből az üzemeltetésük mm, meg lehet. A levegő munkacsoport előtt fenntartatóságot csak gazdasági alapon megközelíteni. Az a baj, hogy ez a fenntartatóság, az, ez igen, annyira inflálódott, és annyira az szó, átvette, igen. A, a, a annyira a, Van egy kedvenc film a Milos Forman, az elszakadás című filmje, egy amerikai film, ami arról szól, hogy a kapitalista gazdaság, a kapitalista társadalom hogy tud mindent magába integrálni. Még az alternatív mozgalmakat, még a protest mozgalmakat is. Itt is erről van szó. Elkezdődött ez a fenntarthatósági fogalom, hogy akkor fenntartható valami, hogyha nem a, a föld, a, a környezet fenntarthatóvá marad, és nem teszi tönkre, de erre rátelepült a a gazdaság, a kapitalizmus, és, Jó. és uh, már egészen más értelemben használják. Mi, az mi, az, az, az, értelem az öt éves fenntarthatóság az, az, az Európai Uniós támogatásoknál azt A környezetvédelmi fenntarthatóság az is azt jelenti, hogy az erőforrásokat nem aknázzuk ki olyan módon, hogy aztán elfogynak. Hát kiéve akkor már elnézést, ha most az Európai Uniókban vagyunk. A gazdasági fenntarthatóság, Amikor az Európai Uniótól kapunk 85% pénzt Kvázi ingyen, és nekünk ez így fenntartható, mert, a, mert ez gazdaságilag a számunkra egy ilyen fenntarthatóanak tűnő dolog, de ha nekünk kéne a pénzt megszerezni, vagy akkor ez sehogy nem férne bele semmibe. Tehát így létre lehet hozni például egy négyes metrót, ami valószínűleg környezetvédelmi szempontból is inkább egy negatív dolog, mint hogy pozitív legyen. Bár ezt így nem vizsgáltuk olyan nagyon soha. van szó, hogy van egy rendszer, és külső forrásokat használ ki. De itt van egy nagyon fontos dolog, hogy ez abszolút nem veletekkel szembeni kritikahisztíti nem is úgy Próbáltok fogom fölni azt mondom, hogy egy olyan a rendszerben, ellen, olyan erőtérben igen. kell dolgoznunk, és kell a, a jövő irányait igen. is kijelöljük, ahol vannak egyszerűen ö, rögzített elemek, és uh -huh. a négyes metró ilyen szempontból megkerülhetetlen. Okay. Nekem is vannak szakmai veszőparipáim, hogy milyen szép is volna, hogy ha már kialakult mondjuk a város környéki bevásárlóközpontálózat, milyen szerencsés lenne, ha ezekből a nagy parkoló kapacitásokból valamiféle kötött pályára, de legalábbis valami gyors és kiszámítható közösségi közlekedési kapcsolat lenne kiépíthető a városközpont irányába. Ebben az esetben akár mondjuk egy budaörsi, nem tudom, termékmegjelölést azt nem szabad, ugye? Tehát egy budaörsi nagy kékszínű épület és egy 15. kerületi nagy ö, orientális piros színű épület között, lenne értelme akár egy négyes metró tengelynek is, az már persze szakmai kérdés, hogy ez most mind metro, mint metró, mint egyéb ö, üzemeket is magába foglaló alagút, amiben hát mehet meg, ilyen hogy, meg olyan, még, hogy kell nekünk azért ö, milliárdos költségek, közösségi közlekedést létrehozni, hogy két üzleti partnernek a a tíz évig adómentes bizniszért támogassuk, akik én, tíz év után mint a kóra vagy valami eladják a, a vállalataikat, mert most már nem érvényes az azt, adómentesség. Ez is, ez is egy körülmény, de az, Tehát, hogy fizikailag ezek a kvázi módváltó helyek ott uh -huh. meg, megjelentek és kiépültek, ez azért egy potenciál. Na és mi lesz ha, a... én akkor, ha e, Szeretnénk most átpedni egy egészen más területre, hogy, <gül> hogy ne ragadjunk ne ebben. Ne ragadjunk be, mert nagyon ragadós a téma. <gül> én elhoztam itt a számítógépben nézem egy Marketti nevű olasz úrnak az írását, ami 1994-ben jelent meg ő. Azt vizsgálta, hogy... Van-e az, az emberek habitusába valami a közlekedéssel kapcsolatban? És nem csak ő hivatkozik egy Zahavi nevű úrra, aki uh, ilyen ensz szakértőként körbejárta a világot, és mindenütt nézte, hogy mennyit mozognak az emberek, mennyi időt fordítanak a mozgás. És az jött ki, hogy teljesen mindegy, hogy az milyen világ, Én hogy a gyalog járnak-e, vagy autóval, vagy, vagy szekérrel, az emberek általában egy-egy negyed órát hajlandók naponta közlekedéssel tölteni. És a marketi megvizsgálta a település szerkezeteket, és tényleg az jött ki neki, hogy a, a városok egészen a 18. század végéig általában 5 kilométer átmérőjek voltak, mert akkor gyalog el lehet menni egyik végétől a másikig. Aztán megjelent a lóvasút, az egy napi járóföld. Igen, a, ez pontosan egy, tehát ez egy órányi járóföld, mert ennyit szánok rá, és a városok attól kezdtek el terebélyesedni, hogy egyre messzebbre lehetett eljutni ugyanannyi idő alatt. És itt van egy nagy ellentmondás, ugye, állandóan a, arról megy a dolog, hogy azért növeljük az útkapacitásokat, hogy gyorsabban jussunk el oda. Ugye, mindig ez a, a jelszó, hogy a, a több az út, akkor az, az autók jobban elfeg, gyorsabban fognak elmenni, csak az emberek akkor messzebbre mennek, uh -huh. és nem arra használják ezt, hogy fél óra alatt menjenek el, hanem akkor, ha ide, ide, fél óra alatt, akkor nekem van egy órám arra, hogy mászkáljak, akkor még tovább fogok menni. És ezért alakulnak ki ezek a hatalmas városok. És ez nagyon összefügg a, a mobilitás, én szerintem a mobilitás és a várostervezés abban függ nagyon össze, hogy most hagyom, hogy szétterjedjen egy város. Mint ahogy Budapest mesterségesen egy ilyen szétterjedt városra, hiszen kis falvakat kapcsoltak egybe az eredeti Budapesttel. És ezen belül próbálom megoldani a közlekedést, vagy ezeket megpróbálom külön tartani. Mindegyikben minden funkciót telepítek, hogy kevesebbet kelljen mozogni a. Nagyon jó példá erre éppen pár napja néztem a. Budapesten, hogy, hogy a 11. kerületbe, ahol ott ülünk, hogy alakulnak a postai hivatalok. az ember megnézi a Gellértér és a, a Bocskő, október 23. -a vonal között, még beleértve az infoparkot is van, vagy 10 posta hivatal. Albert falván, talán egy van. Tehát a kiebb jövünk, ott már semmi nincs. Ha valaki nem talál otthon a postás, Albert falván az kénytelen bebuszhozni, bevillamoskázni, vagy autóval bemenni a Morizsingmont körtére, hogy megkapja a levelét a vásárhelyi pálutcában. És rengeteg ilyen dolog van a szervezésben, amit a mobilitásnál figyelembe kellene venni, és amit a város is figyelembe kellene venni, hogy, hogy úgy szervezzük a várost, hogy az emberek a legtöbb igényüket, azt akár gyalog is ki tudják elégíteni és minél kevesebb igényű kielégítésére kelljen 10-20-30-40 km távolságra elmenni. Mm -hmm. És ez, ezt azért De mondom, mert fölmerült itt, hogy a várostervezés felülvizsgálják, nem és nem, a hogy mondjam, tehát közekedést tervezést is. Ennyire nem, ha jól értem a funkcióját, nem, nem ennyire ebbe a egy, egy problémába van belehelyezve. Egy nagyon helyzetben vagyunk, részben vagyunk. Hisz nem ő találják Részben vagyunk cincőt. követők. Igen. Hiszen ha a feladatunk az, hogy kezelőként a meglévő infrastruktúrát kezeljük, akkor kénytelen vagyunk lekövetni azt, ami ma van. És részben lennénk egyfajta fejlesztők, akik meg Aha. hát alakítanának is valamit. Ez egy ilyen furcsa kettőség, és hát nyilván itt Kintán is a, kettő, a jó arányt érdemes megtalálni, tehát e, ugye itt ez, ezek érdekes megközelítések elég messzire vezet, ugye azt általában e, szoktam hallani, hogy míg mondjuk Nyugat-Európában teljesen természetes, hogy valaki egyszerűen elköltözik, hogyha egy új munkahelyet kap, akár a Párizs másik kerületében, itt hihetetlen kötöttség jellemző, tehát ez a 80-as években így vagy úgy összehozott családi ház, amit vagy befejeztünk, vagy nem, akkor ott lakunk, amíg a világ a világ. Nem csak ez, tehát egyrészt eladogatták a, a helyet, hogy bérlakás állózatot hoztak volna, és egybeadták volna a házakat, vagy alakítottak volna szövetkezeteket belőle, az embereket gyakorlatilag rákényszerítették a 90-es években, hogy vegye meg a lakását, mert attól kellett félnie, hogyha más veszi meg, akkor másnap kidobják a lakásából. Ez az egyik probléma. A másik az, hogy illetéket kell fizetni, adót kell fizetni, tehát egy örök lakást, az nagyon nehéz, egy tehát az rögtön ráfizetés, ha egy ugyanolyan örök lakásra elcserélem a város másik kerületével, az is egy millió forintomba került, és erre nincs az embereknek is. pénze. Uh -huh. Tehát a, a, a, amiről itt már volt szó, a, a jogi anyaga, a jogi környezet, az is ellene van ennek a fajta mobilitásuk, sajnos. Hát illetve a, a általános háztartások ö, gazdasági helyzete mondjuk így finoman. Na, történt Tát, történt aki hogy ez a, a BKK hát, közlekedés szervezési hogy mondjam, munkájához képest. Ugye Ez egy, annyira távora mutat, hogy itt... Egy a, valami nem, még eszembe, be, arról volt szó, hogy a BKK együtt működik a, a hut, hutrai vagy hutirai, hutirai Gyula val, tehát ugyanoda tartozik a városfejlesztés és a közlekedésfejlesztés, legalábbis főpolgármesetési szinten De ezen a szinten nem, nem is döntés. És Hát sok esetben nem, én hat, egy valami a, jutott eszembe az. Azért a, nagyon, sok, amit... nagyon sok minden. Tehát az, hogy én hogy sorolok be egy területet, uh -huh. hogy hagyok-e azon a területen plázát építeni, vagy hagyok -e, vagy uh -huh. mit hagyok építeni egy területen, a, az ugye, az azért önkormányzati egy, kérdés. Egy valamit hadd had említsek, mert ez eszembe jutott azzal kapcsolatban, amit mondtál, ugye, hogy ö, mi eddig infrastruktúráról beszélgettünk, ilyen hard történetekről, ö, én legalább annyira hiszek az oktatásnevelés nagyon hatékony szerepében is, és ugye itt szintén egy ilyen általános mondás, hogy a mobilitással kapcsolatban ugye a közlekedés az aznapi utazási döntésnek otthon a reggelizőasztalnál kell eldőlnie. Tehát azért általános utazónak legalább három, de lehet, hogy négy, Alternatívája is van kapásból, most elvi szinten, hogy, hogy miként teszi meg azt az adott utazást. Ugye sétálhat, nyilván, ha túl messzire gondolja, akkor belevághatja magát az autójába, felszállhat a buszra, vagy adott esetben előszerteti a kerékpárt a pincéből. És Na mehet, most azért. Ez így, így, így rögtön én az azt gondolom. Csak hogy, hogy a földre húzzam a dolgokat, hogyha nekem van autóm, és én fel akarok szállni a buszra, akkor valószínűleg autóval fogok menni, mert többe fog kerülni a három busz átszállással oda-vissza, mint hogyha az autóval eltötő han Ha köszönöm. nem számítod az amortizációt, akkor igen. Még sajnos, még az, sokszor még az amortizációt is be lehetne szedni. de ha már, de már megvan az autó, az már úgyis kopik. Tehát az, e az már. ez ügyben is azért, azért tervezünk két olyan szabályozót bevezetni, nem is olyan távlati jövőben talán, ami az egyik a, a a személygépkocsi használatnak mondjuk a racionalizálására törekedne, tehát hogy tényleg csak az ő autó mondjuk egy belvárosi célra érni? Hát ugye ez a többször előkerült, ez a, ez a, a bevá, behajtási díj. A, ugye? a, a ugye? Jó, Tehát, hogyha de van egy olyan akkor az bár. hát, hát Azért ha ha hát... azt gondolom, hogy ha, ha, ha ez egyfelől így van, akkor ez, ez, ez, ez segíthet ebben az irányban. Most feltételezve azt a Mindenki által kívánt helyzetet, hogy a fővárosi tömegközlekedés azért talpon marad, és, és közép és hosszú távon is működik és finanszírozott lesz. Nyilván arról az egészen kőkorszaki rendszerről, ami most ez a vonal struktúra, ha egy, ha egy idő alapú használat arányos jegyrendszerre, egy korszerű technológiával, ugye, ez is sokszor előkelő az elektronikus rendszer, ugye, Ö, át sikerül állni, akkor ez, ez azért ö, motiválóként ö, szintén ott lehet, illetve akkor még egy aktualitást ad mondjak, ami megint csak talán az embereket picit ö, közelebb viszi a, a mindennapi ilyen rövid távú mobilitásban a, a talajra vagy az utcára. Ez, ez ugye ez a Bubi nevezett közösségi uh -huh. kerékpár rendszer, ugye ami gyakorlatilag én ilyet magam használtam, annak idején Norvégiában e, írtam a diplomamunkámat, és ott működik egy ilyen rendszer, és ez a bizonyos postára megyek, e, vagy, vagy valahova a belvárosba. Ilyen, tehát gyalog, gyalogos távolságra már, már hosszúnak tűnő, de mondjuk egy, egy személygépkocsis utazásnak talán meg túl rövid e, <kül> távolságra igen ideális lehet, tulajdonképpen elég széles. Jó, Ittással, a levegő munkacsoportnak számára. ezekkel kapcsolatban, amit te most mondtál, hogy beülök az autómba inkább, ezzel kapcsolatban azért vannak elképzelései, hogy hogy lehet az embereket ettől egy kicsit visszatartani. Például úgy, hogy ugye van egy parkolási rendszer egy városban, először is be kellene vezetni azt, hogy minden helyen fizetni kell a parkolásért. Ez technikailag nagyon egyszerűen megoldható, lenne, erre is nekünk megoldásunk. Az egyik az, hogy mobil parkolási rendszerrel beütöm, hogy milyen utca, hány szám előtt állok, álltam meg, mikor, és akkor a mobil rendszer számolja nekem az alapdíjat, és csak oda kell kitenni automatát, meg táblát, meg egyebeket, ahol ennél drágábban lehet csak parkolni. A másik pedig az, hogy ugye most mindenki kap egy olyan papírt, aki budapesti lakos, hogy abban a kerületben, ahol lakik, bárhová ingyen parkolhat. Legábbis egy körzetben. Hát csak. De 12. kerületben ezt már négy vagy Ála istennek, igen, igen ez de nagyon de... jó hír, ezt még nem, nem tudtam. Tehát pontosan erről beszélek, hogy ha, ha csak a, egy kis körzetbe parkolhatok ingyen, ha át me kell mennem egy másik környezetbe és ott akarok parkolni, akkor és akkor az netán többbe kerül, mint a villamos, egy, akkor már meggondolandó. Tehát meg ott, gyalog is át le vagy a át lehet menni. Tehát ez, ez egy nagyon jó megoldás lenne átmenetileg, nem csak átmenetileg, hanem általában is, de a a legjobb megoldás az az, ami szerintem öt éven belül megvalósítható Budapesten is, az az, hogy minden autóban van egy kis berendezés, ami nézi, hogy merre jár az autó, ráteszi a térképre az autó útvonalát, és a térképpen van tarifázva, hogy melyik úton melyik útszakaszon mennyit kell fizetni, yeah. ezt ud nak hívjuk, elektronikus uh -huh. ud szedésnek hívjuk, és ha ez megvan oldva, akkor, akkor nagyon jól lehet szervezni a város életét, hiszen a tarifákat lehet úgy hangolni, hogy a lehető legkevesebb torlódás legyen, uh -huh. és a lehető legkényelmesebben tudjon autózni az a városban, aki ezt meg tudja fizetni. De, hát, De ez már nem lett fel személyiségi... Hát én, én azt okra, mondom, hogy aki a szemés, egyrészt dolog, meg, lehet csinálni, meg lehet úgy csinálni, hogy ne kelljen egy központi rendszerben tárolni a, az útvonalat, az csak a személyautóban van, és az rögtön kis számolja, hogy mennyit kell fizetni, és csak azt közli a központtal, hogy ez az autó ebben a hónapban ennyit hmm. fogyasztott. De a másik válaszom erre az, hogy akit a személyiségi problémák, javar, az akit zavar az, hogy a nagy testvér látja, hogy merre jár, az dobja el a mobiltelefonját. Pontosan. Mm -hmm. Jó, tehát ugye mm -hmm. elvek szintjén mi erről beszélgettünk jó, a levegőmunkacsoporttal. Okay. Mm -hmm. uh, nyilván a parkolási javaslat az elvek szintjén, hogy egységes parkolás, ez jó hangzik, de itt most megint én nem akarom megint kinyitni ezt a kétszintű önkormányzat, hányféle parkolási társaság van a budapesti? ki lesz az a szervezet, és milyen felhatalmazás alapján, akár területi illetékességet a... tekintve, aki ezt az egységes Tehát ez egy a, a... a vödröm. A szabályozás, Igen. a szabályozás az mm. még mindig a főváros kezében van. Tehát a főváros a szabályozásban ezt előírhatja, és aztán tessék gondoskodni arról, hogy ez működjön. A területi utakon nem de, mi vagyunk. De a, a szabályozás az, úgy, az előíratja, szerintem... Ez, ez ma nem így van, ennél összetettebb a kérdés. A, a másik ugye a, ugye ez megint az, hogy a, a GPS-es technológia nem vagy, a... van -e ma olyan van. helyzetben, hogy az ez az, az a hét hogy szokták mondani, 24 hét, euh, 365-ös jelentem, van. közlekedés használja. Jelentem van. Mi azért, ez, ezt, mi azért ezt nem így gondoljuk. A légiközlekedéstől ha. hajózás, illetve, illetve a társadalmi elfogadottság, amit egyébként ö, ö, kérdezett is, hogy ugye személyiségjog, meg, meg követés, hogy ez ez akkor oh. hogyan hozhat össze? Mi, mi nem ebben az irányban gondolkodunk, ahogy el is hangzott, illetve hogy oh. a kommunikációnk is szól. Mi Jó, most ezen szerintem nem érdemes vitatkozni, de ezen lesz akkor, még vita. Igen. Nyilván. Inkább az, hogy ebből az irányba el kell indulni. Tehát nem maradhat azon a kaotikus szinten, ahogy most vannak a dolgok. Um. Én, ahogy a Gézák utalt is rá, összegyűjtöttem magamnak egy pár <gül> pontot itt a műsor előtt, és hat pontot, amiből hét lett közben, de még az elsőnél tartunk, úgyhogy most szeretném, hogyha mi itt a vége felé villám kérdésként, igen, kérdésként tennénk fel olyan olyasmit, amik szerintem érdeklik a tisztelt hallgatókat, igen, engem érdekel. Mi van a BKV-val? Ugyanis olyan nyilagkort háború folyik utóbbi hónapokban, pro és kontra, hogy megkerülheten az a kérdés egy ilyen műsorban. Hát ugye én nagyjából ezt már azért érintettem, hogy itt van egy akut finanszírozási probléma, ami van, ha, ha ezt jelenti a kérdés, hát tudom, igen. pontosan mire utaltam, mi van a bkv -val. Hát elég a Férenc folyik, ez a nyilakolt háború is, tétem szerűen nem az izgat minket, hát, hogy most akkor a buszokat milyen ütemben újítják meg, bár, az is érdekes kérdés, hanem... Hát ez, ez egy a... nagyon érdekes kérdés, és nagyon fontos a város levegője szempontjából, Igen. hogy milyen ütemben... A nyilakoltok nem Én ezt még egy kérdéssel, és egy picit erre a London, Transport for London vízióra gondolok viszont, hogy, hogy tulajdonképpen szóval most van ez az akut finanszírozási mondjuk úgy, hogy probléma lehet, hogy mű probléma, probléma, de ez nagyon gyanús, hogy nem ezen a szinten van, a BKK van, hanem egy-kettővel följebb. Mert a talós meg ezek között. Hát nem, ez egy állami, állami és, és a fővárosi, tehát. Ö, hogy mondjam. Szab szabad erőtél el néhány szót. Gyakorlatilag van egy, egy pénzügyi adósság, mert azt jelenti, hogy működésre vett föl hiteleket a cég. Uh -huh. Nyilván azért, a... mert nem kapott megfelelő működési támogatást. Ebből most jelenleg ez év végig 58 milliárd forint lejáró adósság visszafizetősége. kamat, vagy mi ez? Így van. A másik fele, ugye, amit most úgy lesöpöröltünk az asztalról, hogy persze a buszok meg az állapota, de ez egy olyan működési, illetve műszaki adósság, amivel előbb-utóbb kezdeni kell valamit, mert ezek a járművek nem örökké működnek. Ha pedig gyakorlatilag csereigény van, annak megint csak van ö, költség oldalára. Itt, itt akartam azt kérdezni, hogy én úgy éreztem, én ugye többször felmerült, hogy megbízunk, pályáztatunk, mint Londonban egy vonalra valakit. Hogy tulajdonképpen a BKV-ra nyilván tudom én a vasudva, vagy a villamos közlekedés, vagy földalatti valami, amik műszakilag erősen tartoznak azokat nem lehet talán szétbontani, de mondjuk a busz közlekedést, vagy bármilyen iránytaxiszerű, vagy bármi olyan, ami még nincs is a gondolatba véve. Ha a BKK egy megrendelő, akkor nem, akkor itt egy, egy csomó partnert bevethet, hiszen neki igazából az kell, hogy egy bizonyos terület el legyen látva, adott feltételekkel. És, ez, ez nem, és nem biztos, hogy a tízer busz, vagy nem tudom, ezer busz pótolni kell a BKV-nál, hanem hanem ezt hogy is hadrendbe uh, lehet adott esetben, állítani, ilyen, gondolom van én. Egy ilyen, van hát egy itt ilyen. kezdem egy kicsit megérteni, hogy ez, ebben van valami ráció, van egy ilyen egy kicsit, és, olyan, igen. Gyanakodva hallgattam mindig, hogy igen, hogy igen ez megint hát egy privatizációs Azért a játék, a, az outsourcing-gal. Nekem a a legfontosabb kérdés az, hogy a felállítás alatt álló futár rendszerrel, hogy lesz összhangba hozva az, hogy ahány járat, annyiféle vállalkozó közeket te rajta a buszokat. Most van egy, egy nagyon jó el, elvben egy nagyon jó előrelépés előtt áll a város, megrendelt egy olyan rendszert, ami abból áll, hogy minden járműbe beletesznek egy GPS-t, mert már a GPS tartott, hogy a városba lehessen látni, hogy merre jár az a jármű. A, és lesz egy forgalmi, hát forgalmi irányító központ, már most is van, és valami hasonló rendszer van. Ez a BKV-nál van? Most is működik a BKV-nál, de hogyha a GPS benne lesz, és van egy, egy számítógépes rendszer, amiben folyamatosan lehet látni, hogy melyik jármű hogy áll, hogy melyik jármű esetleg késik, hogy hol van valami olyan akadály, amit ott egyszerűen leáll a tömegközlekedés. Hogyha ez egységes rendszerben van foglalva, akkor akár át is lehet alakítani. Tehát lehet, hogy több szék láthatja el, de a, az irányításra mégis lehet egységes? Hát ez el, én, én, én félek attól, hogy, hogy úgy lesz megvalósítva ez az outsourcing, hogy ez az egységes irányítás, ez nem fog tudni megvalósulni. Tehát erre, és ez kérdésem is, hogy gondolnak -e erre, vagy gondoltok -e erre, amikor az outsourcing tendereket csináljátok, hogy ezek a a kül külön vállalkozó által adott menetrend szerint egy adott vonalon járó buszok, azok irányíthatóak legyenek a központi diszpétszerközpontból, hogy átirányíthatók legyenek szükség esetén egy másik útvonalra, hogyha erre van szükség ahhoz, hogy a folyamatos közlekedés fenntartható legyen, és így tovább, és így tovább. Igen, mondjuk azért azt hozzáteszem, hogy a futár nyilván egy ilyen kísérleti rendszer, aminek a... Hát 7 milliárd forintos forduló és utas rendszernek a... Rövidítés, ezt még a BKV kezdte el, egy 4 milliárd forintos támogatásból. Ez egy 7 milliárdos tennel volt. Igen, 4 milliárd forint támogatással ezt mondtam, összesen 6,7 milliárd költségvetésű a beruházás, és gyakorlatilag ez most jelenleg BKV-menedzsment alatt működik, de nyilván, mint fejlesztési projekt előbb-utóbb a BKK diszponálás alá kerül. Nyilván ez egy olyan rendszer, ami most egy ilyen adott mennyiségű jármű, adott mennyiségű megállóhely ö, tud magába foglalni. Nyilván, hogyha ö, ebben az irányban haladunk tovább, akkor az itt elhangzott szempontokat természetesen össze kell nézni, és össze lesznek nézve. Még de de szeretnék igen, a, rákérdezni, hát szívügyünk itt a Duna ebben a műsorban, és szó volt hát, tavalyi évben kifejezetten a vízi közlekedésnek a bekapcsolási lehetőségéről a, a városi közlekedésből, ami valamikor régen, ugye az hajók a propellerek idején természetesen megvolt, most meg kiszorult ez az, az idegenforgalom területére, és konkrét tervek készültek arra, hogy lehetne visszahozni ezt a közlekedési lehetőséget, akár a, a hivatásforgalomba is gyorsható hajókkal. Hogy erre vonatkozom, van-e valami elképzelés, és a hajókkal kapcsolatban? Találkoztunk ilyen, ilyen irányzattal, ami is ismerjük, hát azért nagyjából ez egy behatárolható szereplős Igen. Ők terület. Nála megkerestek minket is ezzel az elképzeléssel. Én azért még olyan részletességű tanulmányt vagy vizsgálati anyagot nem kaptam, ahol ez gyakottak forintra be lett volna bizonyítva, hogy, vagy mint, mint két lából álló üzleti modell életképesnek lett volna bemutatva, hogy akkor nem csak ugye folyás irányban, hanem mondjuk az ellenkező irányban is meg tud lenni az a sebesség lesz rajta annyi, utas, amitől ez az egész dolog megtérülő lenne. Én, én azt gondolom, hogy nyilván száz évvel ezelőtt más volt a szituáció, más volt a Dunai átkeréseknek a, a száma is. Nyilván ez egy olyan terület, ahol megint csak nem megkerülhető az a bizonyos, nagyon összetett rendszer, ami mondjuk a jelenlegi kikötőhasználatot jellemzi, vagy, vagy a, a Dunapartok kérdése, hogy ott akkor most van rakpart, nincs rakpart, azon van személy közlekedés, nincs, hol meg a turista hajók azokról, hogy veszik fel az utasokat, hogyan nem, vannak-e állóhajók, ahol vacsoráznak, vagy nem vacsoráznak, és akkor mindezekhez képest van-e BKV hajójárat, van-e ilyen ö, elővárosi gyors hajójárat, ez azért megint egy olyan összetött kérdés, amiben ez egy elem, amit most említett, ö, találkoztam mondom ezzel a ezzel a kezdeményezéssel én várnék valamiféle olyan, olyan vizsgálatot, ami, ami ezt azért leteszi az asztalra, hogy akkor ezt milyen, milyen pénzügyi modellben, milyen támogatással hogyan ja. lehetne megalkotni. Én azt hiszem, hogy ezt nem tömegközlekedésnek, vagy nem közösségi közekedésnek kellene fölfogni, hanem vállalkozásnak. Tehát, hogyha ezt valaki vállalkozásban meg tudja csinálni, ám csinálja. Viszont van a Duna használatának egy másik aspektusa, ahol én akár a főváros anyagi részvételét is üdvösnek tartanám. Nezetesen van egy olyan elképzelés, hogy a, egy, egy városi logisztikai elképzelés, ami úgy néz ki, hogy a városi, belvárosi üzleteket azokat nem úgy látják el áruval, hogy a város környéki raktárakból, bemennek a, az autók egyenként az egyik autója, meg a másik autója, meg a harmadik autója, és így tovább, hanem a Csepelszigeten létrehoznak egy nagy konszignációs raktárt, ahol elkészítik minden egyes boltnak a zárócsomagját, csomagját, ilyen kis csomag pakkokba, amiket betesznek elektronikus Autó, vagy villanyhajtású kis autókba, villanyhajtású kis autók fölmennek egy teherhajóra, a teherhajtó fölmegy a belvárosba, mondjuk a kiköt iköt, a kis furgonok ki a hajóról, elviszik a ládákat a megfelelő helyre, ott fölveszik az üreset, vissza a hajóra, és a hajó visszamegy a Csepelszigetre. Károly, a átalakítani, ez már látható. Igen, a, közraktárak, igen, az is... Én... Én a közraktárak is. A közraktárak is nagyon alkalmasak lettek volna. Nem ehhez hasonlott, valahol is egy sörnyel van Igazán a szerepe a közraktáraknak. Igen, van, van egy ilyen. Igen, igen, tudom, a... Pontosan, tehát ott uh -huh. kis hajókon szállítják a sört. Ö, tehát van, van a szerepe a Dunának, vagy lehet szerepe a Dunának, de én azt mondom, hogy a, a személyszállításban a, a szerepét csak vállalkozási alapon érdemes elképzelni. És nem ja, hát az úgy vállalkozás alap, mint ha kiszerveznék az autóbuszok közlekkel, az nem, is vállalkozás alap. nem, nem, nem mert a, ott ugyanúgy megvan, tehát a, az egy megrendelő, én olyan pénzből rendelem meg ezt a szolgáltatást, amit részint az utasok fizetnek, részint az állam fizet, részint a főváros fizet, de mindenképpen a az az utas, aki használja, az csak egy részét fizeti meg annak a költségnek, amibe kerül. A, a vízi hajózásnál nem gondolom azt, hogy, hogy az adófizetők pénzén ezt támogatni kellene. Azt el tudom képzelni, hogy legyen egy. Hidvám és a Hidvámból támogassuk no, az átkelő pont a ajukat. Pontnak végül mint ahogy Vissza várnák. Szerintem ez az a pont, ahol véget ért a műsorunk. <gül> További ilyen jó ötletek elhangzanak. Igen, igen, szerintem is. Még De sajnos is tényleg véget ért igen. egyébként, tehát ez a sors keze volt, hogy <gül> bejött ez a vámház, Igen. igen. Hát én megköszönöm a vendégeinknek, hogy elfogadták meg hívásunkat, és hát, ö, olyan, ö, olyanokkal beszélgethettünk most, akik ö, kifejezetten közel vannak a, a döntéshozatalhoz, ö, vagy voltak a döntéshozatalhoz, tehát kifejezetten érdemi ö, hát, gondolatokat tudtak megosztani a tisztelt hallgatókkal, és hát maga a téma, én most már mondhatom, hogy most már a hétpont közül kettő most már nem ment, hogy még azért, azért úgy érzem, hogy vissza fogunk még térni erre a kérdésre valamilyen körben a, a jövőben, és hát várjuk a fejleményeket, és a, természetesen azt is kívánjuk, hogy a, a BKK tevékenysége sikeres legyen mi is, önzőmondó és ezt kívánjuk, meg hát a munkatársaknak is, hogy ez a fajta beindulás, ez, ez olyan legyen, ami megalapozza a, a városnak ezt a nagyon fontos aspektusát a közlekedést. Kerényi László Sándor, a Budapesti Közlekedési Központ főosztályvezetője és Varga Mártan Levegő Munkacsoport munkatársa volt itt, és Rúcsúzik, Gábor. Ványai Géza és Nagyváros Lélem már két hét múlva lesz ismét.